Mikrofon próba egy, kettő, egy, kettő, három. Az a dicsőség érte a fejfej hogy felhívta a lázárkat ide, idézve lettünk az egyik. Ugye énekesek kapcsán arról van szó, hogy ki az, aki fennmarad egy-egy slágere kapcsán, amit ugye a Pékinas is figyel. Az én szakmámban, ha egyáltalán van olyan, hogy szakma, akkor abban azt számíthat, hogy... Ma a 2017. december 92-e van, a pontos idő 19 óra 38 perc, Ez a Danubius Rádió igen megtalálta a frekvenciáját. Ne is menjen tovább! Minek? Végre talált egy rádiót, ami szól Néha kihagy Mint a viccben Kicsi büdös, de a mi hazánk Végül is a Fidesznek sikerült elérnie Hogy 27 évvel a rendszerváltás után elmondhatjuk továbbra is azt, hogy mi egy barak vagyunk Hogy aztán vidám vagy nem vidám Azt mindenki aláhozza Engem minden esetre fiatalon tartanak, és ezért őszinte elismerés Orbán Viktornak és zenekarának. Ez nem kívánság, mi is arra küldjünk egy számot compolának. Killel előadott amerikai álmot jelöl. A zenében, meg egyáltalán a művészetekben, meg egyáltalán az a szép, hogy mindenkinek azt tetszik, ami... Itt van például az infórádió, amelyik azt állítja, hogy a tárgyilagosság szerethető. Azért én keresem a padon azt a szívet, amiben az van bele róva, hogy infórádió. A tegnap 5 akkor a 6-a van és szerda. A pontos idő 8 perc, múlott reggel 7 óra. Ez a kéfeje minden, amit az adnapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajáros műsora. A változatosság kedvéért most éppen a 98-as frekvencián. voltunk, annyi frekvencián, mint Miskolcon a kurvák közben. A rendőrkapitány változott, mi meg nem, vagy fordítva. Egy műsor, amely 14 éven aluljaknak, nem fölött, és igen korlátozott mértékben ajánlható, és ezzel örök emléket állítunk a jelzőoszlopot, annak idején figyelmebe ajánló szalai Anna Ez egy olyan műsor, amely azt állítja magáról azon kívül, hogy ez a normál zenei állhang, de... Ez egy kísérleti műsor, és minden nap utolsó oldás. Akkor is, ha éppen Orbán Viktornak névnapja van, és akkor is, amikor nem. Mi itt a közelben már tudjuk, mit jelent ez a mondás. 061 489 099 és 0367 716 színészeknek és más művészeknek. És az az Aki mostanában lát a nyitásra. látta a és Michael stipe lassan össze lehet őket téveszteni. Azt, hogy Sire, hogy énekel, azt még nem tudom. És hát Michael stipe se láttam Kötcsön. a Hír Ön ismeri Bordán Gábort? Nem. Én is hiányoltam magamat a Hír Történt, hogy felhívott a műsor szervezője, hogy a gigantikus félreértés történt, Köszönöm. és Magyar Gyuri bácsinak már megígérték azt, Remélem róla, nem azt mondják, hogy fia a bácsinak már azt, hogy ő lesz kedden, és aztán választhattam a és csütörtök között. Most már, hogy tegnap nem voltam, és azt mondták, hogy akkor száz százalék, amire némileg maliciózusan mondtam, hogy hát én már a keddről is azt hittem, hogy száz százalék. Azért ebben benne van, hogy inséges időket írunk, segítőkezeket nem tolunk el, Hozzátéve, hogy néztem azoknak az embereknek a megjegyzését, akik arra tettek, tehát azzal kapcsolatosan írtak, hogy én hogyan vagyok képes elfogadni valakinek a meghívását, amikor egyébként teli szavakkal illetem őket. Műsorok és személyük kapcsán Nos, én Káván Holga kapcsán soha sem beszéltem gyűlölettel Nagyon sokszor nem értettem vele egyet és ennek elég erőteljesen hangot adtam és képzeljék el, hogy a médiában időnként tudnak olyan nagyvonulak lenni rádiók, televíziók, műsorkészítők hogy szó válnak olyannal és ebben a sorban talán Dési János volt az első tehát nem magamról beszélek aki nem azt tekintette hogy én egyébként róla hogyan beszélek hanem most azért lassan kedves barátaim, önök mellől eljöhetne a Fidesz, meg eljöhetne ez a Romwerber, meg az összes gyűlöletkeltő, az MSZP, tehát most érték, nem teszek különbséget párt és párt között e tekintetben. De maguk már úgy uszulnak, ahogy a pártok nem fognak. Tehát már rég nem lesznek pártok, amikor maguk embernek embernek lesznek farkasak. Én persze önökön hízom, és utazom Torino-tól de azért csendben oda figyelmeztetem önöket, hogy ebben az egy életben, belejétve persze, aki hisz a túlvilágban, annak egy kicsit könnyebb. De én csak nagyon halkan mondtam. Jelentősége szép lassan, tehát azt veszem észre, hogy időnként embereknek szoktam írni, de régebb sokkal többet írtam, és sokkal indulatosabban írtam, de tegnap is írtam azt hiszem öt embernek, és abból négynek töröltem. Egy ember megkapta, a se reagált, pedig egy tízes tízes se tudhatta, hogy igazán van. Jelentősége? Semmi. Nézzék minden nap a hírtévét, de te valamelyik nap feltűnök benne este, vagy sem. Én egy ilyen gin vagyok. Palaszból ki, palaszba be, vagy csak palaszba. Annak is megvan az előnye, ha az embert visszaváltják, mint üveg. Köszönöm az érdeklődést. Nem vagyok olyan fontos ember, mint Kovás László, és felejtem el, amikor Kovás Lászlót valamikor 98 és 2002 között, akkor is Fidesz volt, behívták valamilyen esti műsorba, talán a Balóhoz, nem tudom, hogy annak a műsornak mi volt a címe, elnézést, és aztán fölhívták telefonon, hogy elnézést, de műsorváltozás történt, mert Semeci Gabriella fog beszélni az app tartásról. Hát nekem magyar Júri bácsi szemben, nekem ebb tartás nem jutott. Ejnyi. Ha nem kérdezték volna, ugye szóba költ az első műsorban, hogy mi mindenben változtam, én azt gondolom, nem tudom, meddig fog tartani ez a mai műsor, én nem hoztam volna a szóba. De ha kérdeznek, akkor őszintén válaszol. A It's a war. Elvitték a hírét a spártaiaknak, hogy a 98-0án ismét van kéön, hogy el is másolták. The little creatures running a Bát to the nest, just like the of They're in the safety of a mother's arms. The warmth és bármilyen témában. hogyha kettes cd kicsit gyorsabb, de nem bántjuk a CD-t, aztán még teljesen lelassul. Ráadásul nem is ezt akartam beletni. Ezt akartam beletni. Köszönöm, hogy telefonált, illagább CD-t tudok váltani. Figyelek! Jó reggelt. Ak akkor nem én voltam a hülyetek meg én kapcsolgattam a magyar orosz vagy a magyar-román kosárlabdamecs, meg a hír között, hogy nem maradja magáról. És azt hittem, hogy lemaradtam. Egyrészt nem maradt le, másrészt azt gondolom, hogy rólam lemaradna, azért annál van nagyobb jelentőségi dolog. Harmadrészt, hogy tényleg azon gondolkodtam, hogy más körülmények között Néze ilyen például velem azért se fordulhat elő, mert nekem ugye nincs szerkesztőm. Magyarul, hogyha én elnézést kell, hogy kérjek, aminek van jelentősége, hogy kikér elnézést, akkor azt mindig én teszem, mert hát én vagyok minden. Tehát én, én főzöm a kávét, én hívom az embereket. Ha tudná, hogy valójában. Az ijesztő az, az, hogy mennyire nem volt egyébként alternatívája a kfj Tehát, ha nem jöttem volna vissza a rádiózásba, akkor biztos, hogy utaztam volna, mert nem találtam volna a helyemet a világban. Tehát, azzal a létezési móddal, ahogy én létezem, nincs párhuzamos sínje. tehát egy, egy, egy sínje van, nincs is az én létezésemnek. Ha láttam volna a telefonomat, hogy én még hány órakor hívtam föl embereket tegnap, amire apám biztos azt mondta volna, hogy fiam, te nem vagy normális, ez parasztság ilyenkor sms küldeni. Cserél volt, aki fél-hatkor válaszolt, de hát akkor én már rég fent vagyok. Uh, visszatérve tehát, amit ön mondott, hogy, hogy azért a történet erősen netces, ahogy szokták mondani. Mm, értem, és valamikor máskor lesz? Leszek a, no. leszek a, leszek a héten, de no. most már azt mondom, hogy akkor, amikor, hát ugye pénteken ismétlés van, két nap van jön, akkor két nap jön számításból. Mm -hmm. Értem. Jó, de Tud... hát a magyarok legalább megverték a románokat, és lejöttem. Megnéztem. É, jó Meg... é, jó. Megnéztem, jó volt, örültem. Köszönöm, a telefonált. Köszönöm, hogy hallásra. Ezt akartam belepült. Négy perc elmúlott 418... Velem nem tudom, hányszor fordult elő az, az, hogy valakit nem hívtam föl telefonon, vagy hogy el, elfelejtettem elmenni egy rendezvúrán, elmékszem, hogy a Lendvai érdékónak egy munkatárs hogy már csak egy perce van, a Lendvai is el fog menni, és akkor jöttem rá, hogy hát az az egy perc is nem fog tenni, mert földrajzilag olyan távolságban vagyok tőle, hogy... De a számúra rémálom, hogy valakiről megfeledkezem. És érdekes módon a munkámban sokkal kevesebbet felejtek, mint a munkámon kívül. hogy a munkámban kívül mennyit felejtek, arról két ember tudna önöknek sokat mesélni. Az egyik a lányom, a másik a barátnőm. Én eddig azt hittem, hogy csak a zsenik szórakozottak, de miután magamról tudom, hogy nem vagyok zseni, elmondhatom, hogy nem csak a zsenik szórakozottak. Mint önök is tudják, ma születik döntés a kvótaperben. Ennek a műsornak nincs témája. Olyan ügyben telefonálnak, amilyen ügyben akarnak. Minden esetre én szeretném megelőzni azt a horgadást, ami részén a kormány, részén különböző rádió és tévéműsorok részéről be fog következni minden bizonyal, Csodálkoznék, ha nem. Így aztán, ha gondolják, akkor beszéljünk erről. Én ajánlom figyelni, itt van nálam Jean-Claude Juncker levele, azon gondolkodtam, hogy Jean-Claude Juncker levele, illetőleg a miniszterelnök levele, vajon miért nincs fönt a kormány oldalon? Lehet, hogy a miniszterelnök levele fönt van, Jean-Claude Juncker válasz levele, amit a politikó valahonnan megszerzett, hogy ezeket hogyan szerzik meg, nem tudom, az minden nem volt fel a kormány.hu-nök. Higgyék el, ha én lennék a miniszterelnök, vagy én lennék a sajtófőnöke a miniszterelnöknek, ilyen nem fordulhatna elő. Tehát azért, az nem nagyon működik, hogy az összes velünk kapcsolatos jó hír az, az mindenfelé kint van, a, a többi meg nincs kint, de hát a se normális ugye, amikor Dávid Katalin válaszlevelében, válaszleveléből, e, nap, írt válaszlevélből, megtudtuk, hogy mit gondol a miniszterelnök valamiről, aminek semmilyen értelme nem volt, hiszen Dávid Katalin levelét viszont nem tették közzé. Ez egy ország, amely ezt tudomásul veszi és átlép rajta. Szegény Fritz Tamás ezt egy következmény nélküli országnak nevezi, holott az elme baj, ami itt. Ez így ben Honol, az maga a következmény. Ennek az elmebajnak számos komponense van, biztos én is az vagyok, Fritz Tamás, egy nagyon komoly oszlop ebben, amely tartsa a rendszert. De félre a személyeskedéssel, fél A Jean-Claude Juncker levelében, amit tegnap írt, számos ponton megmagyarázott Orbán vitornak hogy Miért kell ahhoz különleges indok, hogy a kerítéssel kapcsolatban támogatást kapjon Magyarország, hiszen mennyi mindent kapott, utasított el Magyarország, vagy nem használt föl. Ezzel kapcsolatban szinte valamennyi portálon felelhetnek hírt, hogy az Origón is, azt nem tudom, de végül is valamit az Origóról olvasunk el, valamit a többiről. A változatosság köttöt. Tudják, ez olyan, mint a tárgyi ami szerethető. Szeptember 6-án dönt az Európa Bíróság a kvóta perben. Szeptember 6-án hirdet ítéletet az Európai Bíróság a menedékkérők elosztását célzó uniós mechanizmus ellen benyújtott ügyében, magyar és szlovák kereset ügyében tájékoztatta a magyar táviratirodát a luxemburgi székhelyi bíróság. A szlovák és a magyar kormány 2015. decemberében fordult az Európai Unió bíróságához, kérje a 120 ezer menedékérő áttelepítését célzó kötelező jellegű mechanizmus megsemmisítését, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással fogadtak el néhány hónap korábban. A magyar és a szlovák kormány is elsősorban formai eljárási hibákra hivatkozva a kívánja, kívánta megrendíteni az alapperes álláspontját. A cél elérni az Európai Bíróságnál, hogy megsemmisítse a két évvel ezelőtt elfogadott határozatot, határozatát. Elfogadott határozott, nem határozott át. A bíróság illetékes főtanácsnak a júliusi állásfoglalásában idén a magyar és a szlovák kereset elutasítását javasolta, mondván a felperesek jogi érvei nem állják meg a helyüket, az indítvány nem köti a bírákat. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az ítéletek többnyire megegyeznek az előzetes állásfoglalással. A kötelező kvótarendszer szerint Szlovákiának 1502 menekültet kellett volna befogadnia. A kvóták alapján 16 szíriai érkezett Szlovákiába további 149 iraki is kapott menedékjogot. Az integrációt már a felesen folytatja, többiek visszatértek szülőhazájukba. Magyarországnak 1294 menekültet kellene befogadnia, 988-ot Görögországból, 306-ot pedig Olaszországból. Nyilvánvaló, hogy amikor pénteken beszélgetek Navras és Tibor a 8-tól, akkor a mai bíróságítélet ítélet majd szóba kerül, hogy önök szóba hozzá kell, és hogy milyen formában, azt nem tudom kitalálni, és akarom. Én minden esetre szükségesnek találtam elmondani, hogy az elkövetkező napok valószínűleg annak a jegyében telnek, amit ezügyben az Európai Bíróság hozni fog. 06148909999 és 0636771161, 5 perccel fél nyolc előtt. Jó reggelt. 9099 és 063677 figyelek Figyelj, ha van mire menekült ügy, bármi más Jó reggelt. Jó kívánok Csak egy kérdésem lenne, hogy be kell fogadnunk ezt a tehát ha ha úgy döntenek, akkor ezt 1293 főt, vagy csak le kell folytatni az eljárás? Be kell fogadnunk, én úgy tudom, de ezt Navras és Tibor egy párszor már elmondta itt, és valószínűleg pénteken is szóba fog kerülni, ha nem fogadjuk be, akkor van egy olyan fizetési menetrend, amiben előbb-utóbb belegebedünk. Azt, azt tudom, igen, igen, igen, de én Magyarul, hogy én nem maradt én... következmények nélkül, megtehetjük, de... hogy nem fogadjuk őket be, de akkor valami emelkedő, de nem, nem akarok olyasmit mondani, hogy nem áll helyt, minden esetben megúszni nem lehet. Azt tudom, de hogy én úgy tudtam, hogy csak nekem kell folytatni az nem. Tehát, hogy nem. nem, nem, hanem be kell fogadni. Akkor hát nem kell, kell befogadni, még a... egyszer mondom, nem kell befogadni, de akkor... Akkor más következmény van, igen. igen. Ja, köszönöm. Én is... Wizard. she lives with a broken mouth, a cracked pot of She's just in Because in the Exes You're the You It's Megszületett a messzire jött ember első időpontja szeptember végé lesz, majd kell időben tájkoztatom önöket, még a Néztem a naptáromat, nem fogok unatkozni, de hát azért is tértem vissza, mert nem akartam. Egyébként se unatkoztam, de itt most áprilisi megpróbálom több végén égetni, aztán meglátjuk, hogy az Isten hogyan dönt. Bakáccsal is csinálunk, ha minden igaz, egy zugló tévét. Erről is a megfelelő időpontban. Nekem megfelel a periféria egyébként, ha a központban idéznek. Jobb, mint a központban lenni, ahol a periférián semmit se tudnak rólam. 06148909999 és egy bármilyen témában figyelek, ha van mire. Ma 2017 szeptember 6 a szerda van és a pontos idő fél 8 óra van. Ez a Kéfej Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók is Fiala János műsora. Fiala János, aki arra kérte önöket, beszél egy egyéb harmadik szemében, hogy vigye el a hírét a spártaiaknak és nem csak nekik. Mind a 15 millió magyarnak itt hazánk határain belül és azon kívül, hogy ismét van Keife 9800 a 98 00 -án. Van egy műsor, amitől a fa adja a harmadikat. 0614890999 és 063677161. Walk instead straight and narrow trust. When you walk with Jesus You're the save your soul You've got to keep the devil Keep him on down in the hole Fire in the spirit To his command Jesus and belong to Satan who's found the road You got to keep the devil keep him on down in the hole Fiala úr, uh, a harmadik alkalommal, bár lehet, hogy ez szerint kényes a kérdés, a Kálmán való kapcsolatával, jelenlegi kapcsolatáról uh, foggatnám önt, ha van rá. Hányra, figyel, de én figyelet, mindenre válaszol. Na igazából csak a kérdés annyi, hogy uh, milyen a, a kapcsolata most a rámál. Nézzem nekem korábban se volt kapcsolatom. Tehát ezt nagyjából ugye úgy lehet elképzelni, mint ahogy vannak riálosak a Vízilabdában, és az a kérdés, hogy amikor a legközelebbi mérkőzés van, és valakinek volt egy könyököse, akkor el a következő mérkőzésen azt visszakarja adni. Rossz a példa, mert ugye mi egyébként egy légtérben vagyunk, de nem vagyunk együtt. Tehát, amikor én egyébként róla a rádió műsoromban beszéltem, illetve egyszer a rónaegonnál megütöttem egy egy hangot, ami talán nem volt szerencsés, hiszen ugye onnan kezd onnan datálódott a mi kettőnk viszonya, egyáltalán van nekünk viszonyunk. Yeah. Uh, mert hogy ugye az ő akkori műsorában, ami aztán már nincs, de lehet, hogy van, uh, ott valaminek kapcsán szükségesnek tartottam kritikus mondatokat mondani róla, de ami alapvetően önt vagy önöket, miközben senkivel nem szeretném önt egyben mostni foglalkoztatja, hogy hogy létezik az, hogy ahogy ezt szokták mondani, bár én ki ezt a kifejezést, ha valaki valakit ekéz, akkor hogyan létezik az, hogy elfogad hogy az ő meghívását, vagy adott esetben felajánlja a saját személyét, ha egyébként fontosnak tartja az, hogy a rádió misoráról tudjanak. Ez egy olyan dolog, amely valójában arról szól, hogy velem nem tudnak mit kezdeni, hiszen ilyen mindenki életében előfordul. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy Soha nem voltam olyan viszonyban Kálman Olgával, hogy tudnám azt, hogy nekünk van viszonyunk. Nem régen tudtam meg a hírtelevízióban, hogy a mostani férje az nekem hallgatom, belettem be neki mutatva megöleltük egymást olyan módon, ahogy korábban sohasem, és nem került szóba az például, hogy korábban én miket mondtam neki, ő nem tartotta szükségesnek, hogy ezt tisztázzuk, én nem tartottam abban a szituációban fontosnak, hogy én elmondjam, vagy megkérdezzem tőle, hogy ez az ölelés most attól független van, hogy én mit mondtam róla, és akkor önök, vagy ön, ugye feltételez valamit, amire nem tudok válaszolni. Jó, értem, köszönöm szépen a válaszát. Hát, hogy értél, tényleg, azt nem tudom, de én igyekeztem válaszolni. Hát ha már itt tartunk, akkor Horváth Péternek kéne telefonálni. telefonálnia. Telefonálsz, Péter. Péter. I'm getting kind of tired of it, honestly. Just a lot of gigs that I normally don't take, you know. De hát, Orrátéter nem telefonál. Akkor kénytelen leszek. Halló? Itt vagyok, Orrátéter parancsol, figyel. Meséld el, hogy mi a helyzet a klub Rádióval. Hát kérlek szépen, még a mai nap délután. Bár, a kezdjük az valam. elejéről, mert nem mindenki tudja, miről van szó. Hát ugyan, hogy a Klubrádióval is próbálunk egy hirdetést elhelyezni, amíg pedig a délutáni műsorában. Arról volt ő, szó, hogy én felhívtalak téged. Igen. Azért, mert egy aglis kejfejancsi hallgató Vagy beleértve, hogy nekem a kérés Nagy szégyen Adjon úgy is, ha nem kérem De hát ezt mégse várhatom el Mi lenne akkor, ha te segítenél, te segítőkész voltál És abban maradtunk Én végül is te ajánlottad nekem nagyon a kosut Rádiót Én azt mondtam, hogy szerintem ne De nekem nagyon okos gondolatod volt, hogy a délutáni műsor Azért is jó, mert abban ez szóba kerülhet Akkor legyen a Karcefem, legyen a láncid Rádió És legyen a Klub Rádió Innentől te jössz. Na hát akkor mind a hármat. Fölhívtam a hirdetési osztályai, A kart ugye 5 perc megszertett a döntés, visszahívtak, hogy a gajdi csottok között, hogy rádiót rádióban nem hirdetünk. Hát ők eleve elzárkodtak. A Lánciz nagyon korrektek voltak, már még megrendelést is küldtek vissza megrendelés ajánlatot árajánlattal. Abban maradtuk, Érteni. hogy azt igénybe veszünk, de csak később? csak később, ott is a délutáni műsorsába, Tehát a Te ajánlatod a... volt, vagy a te ötleted volt, és én boldogan mentem rá. Igen? Igen, mert a délutáni műsorsában azért jó, ez a 4-6-ig ez a beszélgetés műsoruk, mert ott az generál, a hirdetés a lehet, hogy 10-15 másodperc, de utána emberek beszélnek róla, akik betelefonál, tehát egy, egy hirdetésből lehet egy ötmerces hirdetés is végül is, úgyhogy nem is kerestek érte fizetni. a klubrádióval? Így van. Utána a klubrádióban pedig fölhívtam egy galambos átlendő úrat, aki ezzel foglalkozik a hirdetésnél, és most 72 óra telik el most már ma délutáni, aki kétszer visszahívott, és közölte, hogy Arató Andrással közölte, hogy miről van szó. Arató úr egy kör e-mailt küldött a, a különböző főszerkesztő és, és olyan potentátoknak, akiknek a véleményére kíváncsi a rádión belül, és ma délután, tehát tegnap délután fog megszületni a a döntés, hogy végül is legyen. el tudod legyen. képzelni, Péter, hogy tételezzük fel, hogy minden úgy igaz, hogy te mondod, ugye ez nagyon fontos, nem csak az, hogy te mondod pontosan, a Galambos úr is pontosan Galambos azt mondja, ami történt. El tudjuk azt képzelni, mi ketten, hogy ebben az e-mailben, ami most a Klubrádió berkein belül forog, mi lehet a szöveg? Én lehet, lehet, hogy mit tudtok hozzá, hogy Fiala itt hirdesse nálunk a délután. Egy És történet. mi a helyzet a szabad piaccal? Igen, És mi a helyzet a szólásszabadsággal, a hát, szólásszabadságával? Így van, én megkérdeztem a Galambusra, hogy mi lenne, ha Kaolattal páncélról bánnánk akkor a képes a te azt mondta el. Ugyan? Most erre legyek büszke, vagy szégyeljem? Erre, nem, erre legyek büszke. Én azt mondom, hogy erre büszkének kell lenni, hát de hogy nem. De ez kurvára nincs jó, ezt te is tudod. Hát persze, hogy nincs jó, hát ez, hogy nincs jó, de akkor is büszkének kell lenni. hát hogy, hát, hogyha valami hát a, a, Péter a történet lenni. arról szól, hogy a pénznek van szaga. Hát persze de még milyen erős, hogy ma délután meg Hát, vagy ezt... hát, nem. Önöknek hogy tetszik ez a történet, ha igaz? Beleértve, hogy én egyszer voltam Arató Andrásnál az ügyben, hogy az én pályafutásom folytatódhatódna a klubrádióban, miközben én tudtam, hogy nem, de kíváncsi voltam, illetve nem tudtam. Ez ebben a formában nem igaz. Én adtam egy esélyt. Beleért hogy mindjárt az ajtóban a parakovásba vukkantam, aki azt mondta, hogy előbb-utóbb tudtam, hogy fel fogsz tűnni, és én abban az állapotban nem gondoltam azt, hogy ez egy jó pofa megjegyzés, Hozzátéve, hogy látják, ez megint egy olyan dolog, hogy nagyon sokszor viselkedtem én is így, de megöregettem. Jó pár évvel vagyok öregebb a Parakovásnál, nem tudom, hogy a Parakovás lesz e úgy öreg, mint én. Ma én már ilyen megjegyzéseket nem teszek. Ha teszek, akkor visszavonom, ha visszavonom, elnézést kérek. Nem jó pofa. Félábú embernek azt mondani, hogy olcsóbb neki cipőt vásárolni, nézőpont kérdés, hogy szellemese vagy sem. Szerintem nem szellemes. Akkor ott, én erre úgy reagáltam, egész lágfertők voltam, azt mondtam, hogy nem fogok itt sok szelet zavarni. Majd ben voltam arra, hogy Andrásnál beszélgettünk nagyjából talán egy órát. mondta, hogy hát neki ez különböző emberektől meg kell kérdezni, mondtam, hogy szerintem ne kérdezze meg, és aztán nem is tértünk rá vissza. De most egy reklámról van szó. Egy reklámról. És ha belegondolnak abba, hogy mennyiben érdekes az, hogy én mikor mit mondtam a klubrádióról, akkor, amikor egyébként Szóval, hogy létezhet az, hogy valaki érzelmi alapon fogadjon el pénzt egy kereskedelmi rádióban? Ez ugye nem egy kereskedelmi rádió, ahol én vagyok. A rádió kúsa az volt. Talán a klubrádió se az most. Akkor majd erre fognak hivatkozni? Nem tudom. Ha van véleményük, elmondják, ha nem Kálmán Olga kapcsán, még ennyit tartottam szükségesnek elmondani. Néhány évtized munkásságát itt és most van módom learatni. Meg kell, hogy mondjam, hogy sok örömöm nincs benne. Maga az apropót őszintén sajnálom, hogy egyáltalán ez létrejöhetett. Ha elmegyek álmán olgához, el fogok menni, ha fennáll a meghívást, nem fogom szóvá tenni azt, hogy előzőleg lemondták, és hogy ez nincs rendjén, de az emberbe természetesen beépül. A Lánciz Rádiót biztos vesszük. veszük? Hát a Klub Rádióval kapcsolatban ott van bennem a kis ördög, de nagyon sajnálom. 061 489 és 063677 Kíváncsi vagyok arra, hogy gondolnak -e erről bármit is. Én leszállok itt a témáról. 7 óra 41 perc Jó reggelt. Jó reggelt. Uh... Én régenben rendszeresen hallgattam a Krubrádiót, de az utóbbi időben egyre kevésbé. A, ugye ők folyamatosan azt hangoztatják, hogy szükségük van a pénzre ahhoz, hogy fel tudjanak adni, mert ugye a reklámpiac az most nem úgy alakul az ő számukra, hogy az nekik megfelelő legyen. Innentől kezdve a gazdasági szempontból egyszerűen érthetetlen a, a, a, a válaszok. A másik fele, hogy nem gondolom, hogy. hogy az ön személye vagy az ön műsora vállalhatatlan le, nem mondjuk például egy rádió számára, tehát ebből a szempontból sem értem a dolgot. Én se értem. De nem is az a dolog lényege, hogy értsem, én viszonyulok hozzá. Én ez telefon, hogy nem emelek föl, és nagyon örülök annak, hogy Horváth Péter ezt elvállalta, én nagyon égnék egy ilyen szituációban. Tehát, hogyha én telefonálnék, és azt mondják, hogy úr értse meg, még egy pár órát várni kell a döntésre, és azt kérdezném, hogy ne haragudjanak, mivel kapcsolatban kell dönteni? Egy, tehát én nekem egyébként első hallása egyből az jutott eszembe, hogy ezek után úgy tehát, hogy? Hát Persze, hogy ott van az emberben a kisördög, de most még nem dobja ki az ablakon azt, ami még nincs is a kezében. És én Igen. nem vagyok. Amikor azt mondtam pénteken, hogy nem vagy, ez a műsor nem úgy folytatódik, ahogy abba maradt, akkor ebben ez is benne volt, miközben pénteken nem tudhattam, hogy Szerdán mit fog mondani, hiszen honnan tudtam volna azt, hogy mit fognak mondani Horváth Péternek a klubrációban. Nagyon szomorú vagyok miatt. Lehetnék büszke rá, de nem vagyok büszke rá. Nagyon. Köszönöm, a hívott. 061 489 099 és 06 Rosszul nyomtam gombot, elnézést kérek, legyen szíves így a Lelkem mélyen azt szeretném gondolni, hogy az egészből semmi se igaz. Jó, reggöt. Jó reggöt. Jó jeggelt kívánok, itt a, az előző témához kapcsolva. én nagyon régi hallgatója vagyok, szeretem Ami Sadát, Önt is szeretem, de ez most esik ezen a történeten. Azért, és lehet, hogy nem jó a párhuzam, de amikor azon, az arról beszél, Ön a műsorban, meg a hallgatók is, né néhány év, vagy egy fél éve, vagy éve talán, hogy mennyire normális az, hogy egy, mit tudom én, klubrádióban, vagy adatosan a népszabadságban megjelenjen egy olyan kormányzati reklám, ami mondjuk a, a, a Mirány elemeségről szól, vagy a, állítsuk meg Büsszel, vagy Igen. a kormány jobban, Magyarország jobban teljesít, ugyanakkor pont erről ment a polémia, hogy ugye egyfelől vannak az embernek értékei, és azért nem akarok teljesen párhuzamat vonni, mert mert én nem tudom, hogy a Club Radio önt hogy ítéli meg, csak annak kapcsán ö, jutott ez eszembe, az amikor azt mondta, hogy, hogy lehet e Érzelmi szempontok Abban, hogy egy reklámot az ember befogad, vagy nem fogad a médiájába Én azt gondolom, hogy lehetnek Hogy az ő esetében ez most aktuális Vagy vagy e abban nem akarok belemenni, mert azt tudja majd a klubrádió Hogy hogy viszonyul önhöz. De elvileg szerintem az beleszél, hogy azt mondja egy média Vagy média, jól pontosan, bocsánat Hogy ő bizonyos reklámot nem fogad be, mert mert az ő értékeivel Én ezt, ér én ezt, értem, de... Én ezt értem, de erre megadta már a válaszát a karcefem. A karcefem azt mondta, hogy rádiót rádióban nem. Onnantól kezdve ez kejfejancsi rasszizmus, uram. Viszont hallásra! Nagyon jó beszélt a népszaváról és a kormányhirdetésről, a klubrádióról és a kormányhirdetésről. Jól beszélt. Nyilvánvaló, hogy egyébként azok sokkal nagyobb volumenűek. Van az a pénz. Júraget. a, a lányok szokták emlegetni jó értelemben. Velük nem tudnék nem van, nem nem nem, is, nem, hogy színér... is, nem is kértem, hogy hogyan jutott ez az eszébe. Én nem kiskaput keresek, uram. Én az ön helyében, az elkövetkező időben nem telefonálná. Olyan mértékben nem érti azt, amit én mondok. És csak nagyon halkan szeretném elmondani, hogy Azért az én elmúlt fél évem, az nem egy méz nyalással telt. És lehet, hogy önök az önkormányzatokat, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy azok a partnereim, akik voltak, és akikhez fölzárkózott Karácsony Gergely, ő kitartottak mellettem. Nem beszélgettünk még arról, hogy vajon milyen érzés lehetett státuszát tekintve vendégnek lenni, és hogy én ezt egyébként megérdemeltem-e, vagy sem, nyilvánvalóan megérdemeltem, semmi sem történik véletlenül. De azért ott van az eszemben, az és az emlékezetemben, amikor az egyik egészen elképesztő, érzéketlen Facebookozó, aki ott volt az egyik messzire jött emberen, a bejegyzésében azt tette szóba, hogy ő csalódott, mert hát azt hitte, hogy itt a klasszikus értelemben vett jött ember lesz, és itt egy olyan messzidőjött ember volt, aki egyébként képes volt panaszos szavakat említeni a saját helyzetéről. Önmagamhoz képest tízes skálán nem szeretném osztályozni, milyen mértékben volt. Azt, hogy az elmúlt napokban milyen mértékben voltam, arra, rának tudok válaszolni teljesen. De levet azt megelőzően is eresztettem. Nem az a legény, aki adja, hanem az, aki állja. És az elmúlt hetekben, hónapokban volt mit álnom. Nem gondolom, hogy ez igazság vagy igazságtalanság kérdése, de az, aki eljön egy nagyon messzire jött emberre, és egy olyan helyzetű ember lamentálása kapcsán, mint amilyen én voltam, azt teszi szóvá, hogy ez egy színházi produkció, ahol a Lír király nem beszél arról, hogy éppen milyen magánéleti történései vannak, az nem volt tisztában azzal, hogy a messzebe jött ebben nem a írkirály. És ha azt kérdezik tőlem, hogy önöket is megilleti-e ugyanez a jog, akkor az a válaszom, hogy természetesen igen. Mindenkit egyforma mércével kell, hogy mérjek, és ha nem mérek egyforma mércével, akkor szólniuk kell. És ha azt követően sem mérek egyforma mércével, akkor nincs az a reklám, amivel erre a műsorra fölhívhatnám a figyelmet. <Szorítás> Nagyon büszke vagyok a partnereimre. Székely Gábor itt az eszembe, aki egy meglehetősen sajátságos támogatóm volt, aki azt mondta, hogy János Kán, pénzt tudok neked adni, médiát nem. 1 4 és 9 0 9 9 perc, múlva lesz 8 óra Figyelek, ha van mire a történt itt az elmúlt pillanatokban? Ugye az történt, hogy az illető betelefonált. Visszatérünk a Kejfej Jancsi az pszichodráma, hogy mondta Rangos Katalin férje, hogy az én rádiomisoromra sokszor emlegetni szokták a padödők, akik ugye pont ma vannak, szerdá reggel, tíztől, tíz után, hogy miért nem keresem meg őket. Előtte arról volt szó, hogy vajon befogadja a rádió azt a reklámot, amely arról szól, hogy ismét visszatért az étterbe, hogy ismét van kell fejöncsi. Ezt a kereskedelmi osztály dönti el, illetőleg a rádió tulajdonosa. Az, hogy nekem a betelefonáló logikája szerint protekciót kéne kérni két olyan embertől, akik sokszor hallgatnak engem és rám szoktak hivatkozni az ügyben, hogy ez ügyben érjenek el eredményt. Szóval, ha én azt mondom, hogy nekem a kérés nagy szégyen, akkor azt el tudják képzelni, hogy mi kéne ahhoz, hogy én felhívjam a padödőt, hogy nem volnának-e szívesek közbejárni annak érdekében, és én ismerem a falusi Mariant és a Langgyögyt annyira, hogy szerintem már az elején annyira kínosnak éreznék a telefont, hogy azt mondanák, hogy nem értik, hogy miről van szó. Erre nem az történik, hogy az illető elhalkul, hanem hogy visszahív, és pontosan nem értettem, hogy mit mondott, de minden esetre nem valami pozitív de nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát lehet engem szeretni, és lehet engem nem szeretni. De az, amiről beszélek, az teljesen egyértelmű. Van egy rádió, ami pénzbevételből él. Mi ennek az oltárán áldozunk pénzt, ha egyébként befogadják a reklámot. Egyébként azt is megtették volna, hogy azt mondják, hogy ugye sose fogom elfelejteni, kérdezte egyszer ugye Arató András, hogy eladó a rádió. Q. Én megkérdeztem és mondtam egy árat. Amire azt mondta, valami csillagászat. egy Arató András, aki egyébként nem mentes a. Humorérzéktől azt mondta, hogy tehát nem eladó. Tehát mondhatták volna azt, hogy egy tíz másodperces reklám egyébként másoknak 5000 forintba kerül, nekem 5 millióba, annyit biztos nem fizettünk volna be. Tehát ezzel egyszerűen ki lehetett volna húzni a konnektorból oda megkötődni kívánó ajzatot, vagy fordítva. De nem ez történt. Hogy akkor én fordulja a protekcióját annak érdekében, hogy és hogy az legyen a reakciója a betelefonálónak, hogy ő sértődik meg. Lehet, nem tudom hányan hallgatják most ezt a műsort, de őt, mint hallgatót, ha nem hallgat, vagy nem telefonál be, játszik könnyedséggel veszítem 061 489 0999 és 0630 Ahhoz, hogy mi olyan műsor tudjunk készíteni közösen mint amit szeretnék, ahhoz értőfülekre van szükség. Beleértve, hogy az én füleim is legyenek értők. Ha nem értőfülek vannak, akkor nem tudok mit kezdeni. Sajnálom. Pontosabb mondva nem sajnálom. 06148909999 és 0636771161. Figyelek, ha valamire. Vár, Viktor, vagyok, Szia, Én csak köszönni akartam, örülök, hogy újra az éttervem, mert nem hallottalak a elmúlt hónapokban, meg a héten sem, mert még nem jártam autóval igazán. Csak ennyi, hajrá. Hajrá, hogy tetszik lenni? Én köszönöm, jól. Jól. Pártod? Megvan kü küzdelmesen, mert, mert két dolog miatt, majd te magad is ebből személyesen részesült jövő héten mutatjuk be a programunkat, ami szerintem mindig fontos egy pár életében, akkor is, hogyha együttműködni akar, és egy kicsit rendhagyó formában csináltuk ezt meg. És ez szerintem sok meló van benne. A többi részben meg szomorúság van benne, mert szerintem gond nélkül meg lehetne törni Orbán hatalmát, egy ilyen veszekedést nem feszítenék ezzel szét, de egyelőre nem így alakul a miatt. Egy kérdésem volna, és az a múltathoz kapcsolódik. Ugye azért a te múltatban is van már egy pár folyó, vagy a foly egy folyónak vannak ágai, Ugye az előzőben a Klubrádióról volt szó, hogy az befogad -e egy reklámot, vagy sem, annak függvényében, hogy annak feladójához hogyan viszonyul. Ugye az LMP kapcsán szóval került Ron Berber, és én azt kérdezem tőled, hogy ugye te e nem akarok rosszat mondani, te milyen tanácsadással foglalkoztál annak idején? Annak idején is kérdés, hogy mikor, mert ugye én... Nem, hogy mi ennek a pontos kifejezése? Én egy, egy ideig, öt évig politikai tanácsadót végre dolgoztam, amelynek okay. a munkája döntően külföld volt. Igen, azért, igen. Nem magyarország. Azt kérdezem tőled, hogy valójában lehet azt mondani, hogy kurva egy tanácsadó ha egyébként ideológiáját tekintve... Egyáltalán nem egymásra emlékeztető pártoknak a tanácsot, hiszen azt lehet látni most Magyarországon, hogy nagy meghökkenés van romva ember és az LMP együttműködése kapcsán. Amin én annyira nem akadok ki. Én ezt értem, vagy érteni vélem, de azt az érzelmi köz közeledést, ami a médiában tapasztalható, Avra én azt tudom mondani, hogy ez eleve kizárja azt, hogy az ember ezt megértse, de lehetséges, hogy a magyarországi viszonyok azok éppen azért ilyenek, mert egyáltalán nem az a cél, hogy megértsék. De te, aki foglalkoztál ilyennel, te vajon érted a -e és elmagyarázod el? Az eredeti kérdésed az, az, a, az a rövid válasz, hogy ha van is probléma ezzel a Ron dologgal, az biztosan nem az, hogy ő egy ilyen pártnak vagy egy, amolyan pártnak adott a saját élete során tanácsot Magyarországon, már csak azért sem, mert miközben nyilván az ezerféle ideológiai részletkérdésből a fogorvosok állami szabályozásától az adórendszerig lehet, hogy nyilván nem ugyanazt gondolja az LMP meg a Magyar Szociális Párt, de itt inkább ez csak akkor lenne meglepő, most direkt kiélezem, hogyha mondjuk a jobbiknál tűnt volna fel Ron Werber. Az én tapasztalataim szerint, és ez az -e bővebb válasz, Kétféle tanácsadó van a világban, van, akinek minden ilyen kérdés teljességgel, mindegy, vendég fizet, azt kapja, amit rendel, ezek leginkább azok a tanácsadók a nemzetközi tanácsadói piacon, akik technológusok, kutató. Azt mondja, hogy ő ért a marketinghez. ő ért a Facebookhoz. Még ezekre is sokszor igaz, hogy ez inkább republikánus, amaz inkább demokrata, ez inkább angol munkáspárti, amaz inkább konzervatív, azok a tanácsadók, akik stratégiát szoktak tanácsadni, azoknál egy nagyon széles, de azért valamennyire lehorgonyzott ideológiai dolog van. Én például a nem tudom, hogy az életében bármikor dolgozott volna a nacionalista jobboldali pártnak. Még ez leginkább közel a korábbi román elnök Besszescu állt, akinek az egyik. Azt hiszem, főpolgármesteri kampányában dolgozott Romberben. Ez a hosszú válasz. Itt szóval, egyébként egy ember áll kapcsolatban egy párttal, vagy ez egy tím? Attól függ, nem nem tudok. Ha most Jó. nem a konkrét Jó, dologban... akkor, akkor átáll... fordítva kérdezem, attól... amikor veled állt a kapcsolatban, akkor veled állt a kapcsolatban, vagy egy mögötted álló csapattal is? Engem egy tanácsoló csapatba vásároltak de ha ezt így lehet fogalmazni. Én Bukarestben éltem majdnem egy évig, hétköznap, hétvégén hazajöttem, mm. uh, de a megbízó, az akkori román liberális párt az egy csapatot vett. Ez most megint ilyen hülye válasz, de ezt tom. válaszolni. De az a csapat, az nem a te csapatod volt? Nem, az az én megbízom csapata, amely mondjuk mondjuk olyan emberek voltak, mint például a RMDS-nek a mostani ügyvezető elnöke Porsa, Aki rendben, választott. Oké, azt kérdezem, tehát olyan egyébként létezik, hogy valakit úgy kérnek föl, hogy egyben egy olyan csapatot biztosítanak a számára, amelyet nem ő kér föl, hanem amelyet az ő rendelkezésére bocsájtanak? Minden lehetséges szerintem. Mert van, akit arra hívnak meg, hogy menjen el egy-két értekezlete, én is láttam. Most, és tényleg nem, viccelni, akkor, tehát nem Hozzátéve, hogy aztán, elég. hogy milyen mérvű és milyen mértékű segítséget ad az végül is mindig pénzkérdése, tehát azt kérdezem tőled, és most valójában... Lehet, az, mindig, az mindig megrend, tehát, tehát megint mondom, lehet arra kérni embert, hogy menjen el hozzád, és tegye fel a szüldőszubatüköt, lehet arra kérni, hogy verjesztét a lakást, és mindent újítson fel, és a kettő között... Nagyon jól beszélsz, mert ott azt akartam tőled kérdezni, hogy te, aki felrakod a fürdőszobat tükröt, azt látod, hogy a fürdőszobában más probléma is van, de te egyébként szigorúan véve, mint tanácsadó, azt nem teheted meg, hogy a fürdőszoba tükrön kívül bármivel is foglalkozzál, ha egyébként azzal kapcsolatban nincs megrendelés. Hát az élet az nem ilyen. A, ugye az élet az olyan, hogy miközben rakott fel a fürdőszóba tükröt, és akkor most próbáljuk lezárni ezt a nagyon szuperképet. De nem Tehát volt rossz, rossz a kép. Ha még fölrakod, akkor el tudod mondani, hogy hát tisztelt megrendelő, ott még ló. Én azt értem, de saját magattól nem kezdesz hozzá aki ezt eltűri megrendelőként, az egy nagyon toleráns megrendelő. Végül is azt kérdezem tőled, és a te ügyben nem egy rossz kiindulási pont, hogy az ember mennyire szeret bele, vagy mennyire szerethet bele a megrendelőjébe. Természetesen nem arról van szó, hogy valaki szépe, vagy milyen a csípője, hanem mind az, amit ő képvisel abban a környezetben, ahol érzelmileg milyen mértékben hat rád, és ettől neked kell -e függetleníteni magadat, vagy sem? A tanácsok szintén nyilván kell. Az én én sokszor azt tapasztaltam meg, hogy ez most ez tényleg a leg, ha van egy mondatos tapasztalat az összes nemzetközi munkámnak, vagy akár nekem külföldi tanácsadókkal való itthoni munkámban, Azért kell a külföldi tanácsadó, mert hogyha esetleg ugyanazt mondja, amit a, te mondasz, vagy ugyanazt mondja, mint a, a, a romániai román politikus, akkor is ha egy külföldi távolról jött ember mondja, akkor az Jobban át tud menni egy politikát. Oké, okay, megint nem mondtam igazat, mert van további kérdés. Azt kérdezem tőled, megszűnik a megbizatásod? Te egyébként távolról követed azt, akinek korábban tanácsot adtál, vagy az ember leválik róla, mintha nem is létezett volna? Engem érdekel a román politika, elég mélyen ismerem, követem, követem az albán politikát is, mert például az a volt tiranai főpolgármester, Eridámma, akinek én dolgozhattam, ő most már tudja a miniszterelnöke, ott egy emberre jobban vagyok, nyilván az nem tudnék találkozni, úgy, mint nem tudom én már hány éve találkoztam, többször, de a román politikát követem. Politikusokkal nem tartom Romániában a kapcsolatot a RMDS-es barátaimon túl, viszont van, van nem rengeteg, két-három olyan barátom, román barátom, bukaresti barátom, akikkel rendszeresen beszélek, de ez meg, meg emberi dolog nem politika. Ron Werber olyan, mintha egyébként korábban a Fradinak az edzője, most az Újpest edzője lenne? kicsit jobb, igen. igen, ez a hasonlat, igen, igen. Lehet-e egyébként érzelmileg bármilyen véleménye ezzel kapcsolatban az MSZP-nek, vagy az MSZP azt mondhatja, hogy ők nem szerződtették le, ők most nem fújhatnak amiatt, hogy egy korábbi edzőjük vagy tanácsadójuk másnak a tanácsot, Nyilvánvalóan nem az ő érdekükben, hanem annak az érdekében, aki megvízta őt. Azon túlmenő, hogy én most veled erről beszélgetek, nekem sincsen elő igazán álláspontom, hogy az LMP hogy csüncs csinálja szerintem. Az ő dolguk, hogyha nekik ők kell, akkor nyilván tudják, hogy mit döntöttek. Engem meglepett ez a döntés. Én szerintem az MSZP-nek ebben csalódottnak lenni, vagy nem tudom. Hát, akkor, ja, hogy akkor még egy kérdés, ha van egy étlap? Van ilyen étlap, tehát hogyha én egyébként LMP vagyok, MSP vagyok, vagy én vagyok a Likud, teljesen mindegy, van egy ország és van egy párt, az, hogy mekkora telefonkönyv létezik az ügyben, hogy kihez fordulok, az hogyan van, az nagyság, pénz, minek a függvény? Elsőlegesen akarat, hogy akarsz-e vagy nem. Jó, én azt mondom e neked, hogy én vagyok a cunci-punci párt, baromisok sok pénzem van, ajánlj nekem szakértőt, mi alapján fogsz ajánlani a piacról? 50 millió szakértő van? 100 millió? Tanácsadok? Hogy van ez? Nem 50 millió, de de, de, de az nem is mondanám, hogy korlátsland, de van egy jó pár. Tehát, és mi alapján választok? A pénztárcával alapján? Igen, az egy fontos faktor. Ugye ott az a fontos faktor, hogy európai választasz-e, vagy amerikait, és most tényleg igen, teljesen praktikusan fogok válaszolni, mert ugye az amerikai... Ha választasz, az sok problémát okoz, szerintem, és manapság Európában nem érdemes oda tanácsot választani. Nagy és más, hogy... szerintem nem is, szabad. nem is szabad. Egyébként, hogyha most a viccet tetszük, például uh, tetszik, például Fiala a vezeték neve, de, de ez csak egy másik megjegyzés. Mert őt ott Barbara Fiala, ez egy cselányhölgy. Ő egy kiváló tanácsadó, a térségben mozgott. Most csak arra mondom, hogy vannak már a középtelet-európai országokban is ezt a típusú Mindjárt, szakmát. Utána nektem. is nézzem, szólnak. Mindegy, az előbb, előbbiekben utaltam rá, hogy még Porcsalmi Bálintak egy fél éve lett az NMDS s ügyvezető elnöke, ő a térség egyik legismertebb közép európai tanácsadója. Tehát, hogy, hogy vannak innen is, a telefonként korlátlan, attól függ, hogy kit választasz, hogy, hogy, hogy, hogy mit akarsz. Nagyon vagy... Köszönöm, elköszönök, meg. de másképp is telefonáljunk, elnézést áll. kell kérnünk a 8 órától, ami már 6 percem múlott, de ennek én vagyok az oka. Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úrcska színjátékot Nem Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van nem Nem Visszaszámolok 100 99 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe civilrádió Civil Rádió 9800 És interneten Ter ter ter ter ter 061 489 és 0636771161. ez a két elérhetőségen van, a 2017 szeptember 6-a van szerda és 10 percen múlott reggel 8 óra. Ez a Kejfej minden, amit az adnapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Imáron a 98.00 frekvencián és a hozzátartozó interneten meg egyéb nyabaiakorságok. gmail.com És itt az elsőn vagyunk, majdnem a földszinten, az ablakon is be lehet ordítani. 4 8 9 0 99 9 9 0 imáron 12 verccel 8 óra után. Mert nem időnként felkonferálom, mi szól. Ha telefonálnak, reagálok. Ha nem, csak azért nem beszélek, hogy hallassam a hangomat. Ez is más, mint ahogy korábban volt. Ugye azt mondták régen, hogy egy fiatal focista sok az fut, egy öreg focista fontosan passzol. 061-4890-9990-3677-1161. Gábor voltál tenne focizni? Holnap majd hangos lesz a sajtó a... a luxemburgi döntés Európai Bíróság kapcsán, de ha már nem akarnak erről beszélni, am ne tegyék. És nem azt mondtam, hogy hogy fognak dönteni, hogy haggos lesz, ha így, akkor azért, ha úgy, akkor azért. Dance, Ekkor ide ebből az irmával való találkozása nem tűnik túlságosan jó rendezvónak. Halálos baleset volt a bakcsóvókonnal, talán már azóta lehet közlekedni ismét. Mindenesetre reggel óriási dugó volt. Elnézés, hogy erről csak negyed után számolok Múlott, Ez a Portishead és a Messi vettek pedig felkészül. Amennyiben Gulyás Zsóka, illetőleg Darvas László, ha jól tudom a nevét, nem tudná a telefonszámot, ahol egyébként válasz kaphat a kérdésére, akkor én megmondom 061 489 0999 és 1161. Darvas László és Gulyás Zsóka, meg mások. hogy miért a név szerinti kiemelés mondhatnám lényegtelen. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok fia laul. Hát az az igazság, hogy én is nagyon izgulok az unokatestvéreimért, mert ők is floridával laknak. Igaz, hogy az Északi nézsén Pensa korába. Ő az, aki elhassza nekem a lakást. És hát ilyenkor általában onnan el szoktak menni, az szokott a legegyszerűbb lenni, függetlattól, hogy az ember nem szívesen hagyja ott az otthonát. Hát igen. igen. Te, tegnap én is vártam a, a hír hogy fog szerepelni, de aztán nem hallottam. És én, én is néztem a... Nem, nem szoktam sosem nézni a, a kosárlabda mérkőzést, de most véletlenül rákapcsoltam, és, és nagyon izgultam, és örültem, hogy a magyarok tovább a 16 közé. Én is örültem, köszönöm, 6 percen múlott 49061 egy. hét Ez a Messi vetek felkészült Peter Gabriel. A I eat my baby, mate, I must be crazy I know you're lazy So come and Imáron 7 perc elmúlott, reggel 4.9 ma a 2017. szeptember 6-án Szerdán 061 4890 és 0636771161 Van még a dörö.fi alajános kukacgmail.com, de azt nehéz adásba adni. 0 4es, 8as 9es 099 es egy Köszönöm a felhívom Winter Montel az immáron interaktív lesz, ha kérdezni akar bárki Újpest polgármesterétől, hajrá! Addig még van 250 másodperc, addig bármilyen témában fogadom a telefonjaikat. 061-489-0999 és 06 3677 -1161. Ma a 2017. szeptember 6-a szerda van a pontos idő, egy, illetőleg két perc múlva lesz fél kilenc, csak azért, hogy mindenkinek a kedvére tegyek. Kint alakul az időjárás, néhány bárányfelhő és kékék, legalábbis amit innen látok, az Regova utcával. Valaki elmondaná, hogy a bakcsomó ponton helyreállt -e a közlekedés, miközben őszintén sajnálom, hogy ott olyan közlekedési baleset történt, amelyben egy ember elhunyt. Ez a közlekedjenek óvatosan, mindenkit hazavárnak, ez nem volt egy duma. Még 190 másra át állt 061 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0, hét hét egy De, hogy emlékszem, mert még a Székely Gábor-t volt neki egy remek mondása annak idején, hogy mennyi a szolidaritás reklám tarifája, Említed? Itt, ez ez még Annyira jól emlékszel, Péter, az ráadásul abban volt kapcsolatos, és ugye ennek van pikantériája, hiszen ez annak a Vicsek Ferencnek a tevékenysége következtében voltak aki egyébként itt jelen van a Civil Rádióban. Tehát uh, sikerült egy olyan konglomerátumba kerülnem a Magyar Rádió után, ahol el lehet mondani, hogy ez a mondat annak idején azért hangzott el, mert ugye egyébként Vicsek Ferenc uh, akkor az, a, az azt uh, nem botrány idején volt, ugye amikor Mihancsin zsófiától megfosztott tottak nem tartották uh, cílírányosnak az én szerepeltetésemet és zol, akkor zol. ezt kérdezte valóban Székely Gábor hogy ez a Klubrádiónál mennyi a von, Szolidaritás reklámtarifája a legjobb kor, a legjobbkor jutott az esetbe 12 éve volt ez nem, nem tegnap volt hát azóta nem változott a Klubrádió megइंse igen na Basszomó pont a basszomópont kapcsolatosan nem állt még helyre a forgalom. Nagyon szépen köszönöm. Halottas kocsi van, és összül, sok rendből. Tudom, hogy prózai a kérdés ezek után. E, és mekkora a dugó? Hmm. Hát mi 50 perc alatt haladtunk, tehát az egérúttól a basszomópontig. Köszönöm szépen, közlekedjenek óvatosan, majd legközelebb ha autóba ülnek. Köszönöm szépen, hogy hívott. Akkor ezek szerint még mindig fennforgás van, illetőleg lehet ott nem tudom, hogy mit kell tudni ahhoz tenni, hogy az ember olyan mértékben menjen, vagy az előtte lévő autónak neki, vagy a mögötte lévő kocsi megy neki, vagy átmegy a túloldalra, el sem tudom képzelni. Mert az emberi fantázia az nagyon szegényes. Nagyon. A valósághoz képest. Mit tudunk mi? Semmit. Nem, ezt nem kell. Gyere oda le, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere. Ár, jön, csak meg én a magam. Bú, dú, dú, dú, dú, dú, dú, a műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Nem, ilyen ügyes vagyok. <hállal> és és... Ap Apróra mag az életben, ez fontos, ebből áll össze minden nap. Egyrésztről, másrésztről, ugye, amikor ezt CD-ről szokott lenne, akkor ugye mindjárt azt szokott lenni, hogy a műsort az újpesti önkormányzat támogatta, és akkor egy nagyon beszélgetés maradt. <hállal> Én azt jól értem, ja, ugye most már imáron bármikor a mi kettünk, illetve a többi polgármesterrel folytatott beszélgetésbe, bárki bekapcsolódhat. Elsősorban Újpestel, másodsorban, Budapesttel kapcsolatban, hiszen azért elsősorban Újpestel kapcsolatban tájékozott Wintermontel Zsolt. Um, Mindaz, ami a metró felújítással kapcsolatos, az hogyan és mennyiben érinti Újpestet? Mert ahogy látom, uh, Azért meglehetősen nagy a felkészülés arra, hogy mi lesz akkor, amikor a 3-as metrót majd buszok fogják pótolni. Hát egy, nagyon-nagyon. Ugye a sikeres közbözőzési eljárás követően november környékén, november 4-én a legjobb tudomásom szerint indul a északi takasz szal a 3-as metró felújítása. És nyilván, amíg a felújítást tart, addig, addig, addig metrópótló buszokkal, metrópótló villamosokkal stb. kell helyettesíteni. És nyilván, eh, ahogy én látom, a, a BKK igyekszik a lehetőleg optimális, hogy a Nézzük legjobb Nézzük azt a térképet, ahol majd közlekedni fognak, vagy ez a kérdés, hogy látható már-e az a térkép, ahol közlekedni fognak, hiszen ott majd megpróbálnak kialakítani buszsávokat. Mennyire fog ez megváltoztatni a felszíni közlekedést? Mennyire fogja ez megváltoztatni újpest közlekedését? Hát egyrészt tervek vannak, ugye most bocsátott a társadalmi egyeztetésre a BKK, tehát most a szakemberek kidolgozották. akkor ez mennyire komoly, oda, tehát milyen, mennyire tud az ember fia beleértve, hogy az legyen polgármester vagy egy lakos beleszólni abba, ami aztán majd később lesz? Én, én ugye a, a, a, a görgéi út felújításánál, a út felújításánál, volt egy ilyen nagyobb pótlási Most az, hogy leáll, mit tudom én, fél órára metró, az nyilván nem ide értem, de amikor tervezett hosszútávú megoldási javaslatot kell keresni, ott például a velünk történő konzultáció az, az maximálisan pozitív volt. Hogy ez most a, a beérkező javaslatok tekintetében hogy megy, azt én nem tudom. Én azt láttam, hogy a BKK ebben a tekintetben, tehát ami a közlekedés tervezőket, közlekedés tervezőket érinti, ők nagyon rugalmasak is nyitottak, tehát ö, ott, ott, ott, ugye a közlekedés az, egy, az az is egy szakma, az is egy ö, ö, hogy is mondjam, sok tekintetben determinálható ö, folyamat, viszont rengeteg bizonytalansági tényező van, tehát az, hogy a azt rend, rendkívül sok modellszámítási módszer van, különböző becslési módszerek, de az, hogy végül az emberek hogyan döntenek, és miként választanak a különböző rendelkezésükre álló lehetőségek között, az soha senki előre megmondani. De mondani mondani, mondod, ha a, nem arra tudja. Nézvést, számítások vannak, vagy csak később lesznek, hogy amilyen mondjuk eddig 10 percbe került, vagy amilyen eddig 20 percbe került, az ezentúl mennyi lesz? Vannak természetesen, és ugye bármennyire is próbál majd a BKK a lehető legjobb megoldást találni, a metró azért metró és azért a leggyorsabb és a legnagyobb kapacitású, hogy azzal más nem nagyon tud fölérni. Tehát, hogyha ha például ne, azért szokunk metrót építeni, mert tudja a legjobban megoldani a metrót, ha pótolni kell, az biztos, hogy vagy idővesztességben, vagy zsúfoltságban, vagy egyéb kellemetlenségben jelentkezni fog. Jó, tehát olyan, azt mondja, hogy úgy, igen. Hol lesz a buszpályat van? Hát két, két fontos végállomási pont van. Ugye ez egy teljes hálózati átszervezést jelent egyébként, de egyrészt ugye a metropótlóbuszok egyik része meg fog fordulni magánál az Újpestváros Központnál, uh -huh. tehát ott, ahol egyébként jelenleg is a végállomása van a megfónak és a buszoknak egy másik része az pedig tovább fog menni az Ármád úton, és az úszoda után fog visszafordulni, tehát ez is egyfajta plusz kapcsolatot jelent ugye sokan az mennyire cínálják... van távolabb a végállomástól? vagy mennyire lesz? hát most ugye nyilván aki Újpestet ismeri, az tudja, hogy hol van az úszoda az, az nagyjából kettő buszmegállóval uh -huh. több valójában ez a megoldás, ez miért született születik? Két oka van, az egyik az egy profán forgalmszervezési dolog, ott tudnak kialakítani buszfordulót, meg várakozó helyet, adott esetben, amikor csúcsidőn kívül adott esetben a menetidő tartása, miatt egy-két percet állnia kell a buszoknak. Másrészt pedig ugye az úszoda környékén, északon is és délen is nagyon komoly lakótelepek vannak, és onnan nagyon sokan használták úgy a közösségi közlekedést, hogy valamelyik arra járó busszal ott nagyjából már majdnem mindegy, mert mindegyik az Árpád úton ment, legyen ez a sima 220-as vagy a 96-as vagy bármelyik fogták magukat, és két megállót mentek, és ott szálltak fel a messóra uh -huh. Itt most nem kell nekik azt megcsinálni, hogy akkor ott felszállnak két megállott mennek, hanem ott rögtön föl tudnunk szállni. A ön önkérte, vagy ez nem? így alakult az önkérésétől függetlenül? Nem, nem, nem, nem, nem. A BKK szakemberei a múlt héten voltak nálam, bemutatták a terveket, és már ez eredetileg szerepelt. Tehát ezt nem mi kértük, hanem maguktól voltak. Ugye a, maga ránk, a, a, a véleményezés az egyébként szeptember 4-től 17-én évfélig várják az őszrevételeket, hozzászólásokat a BKK oldalán lehet megnézni, és ott is lehet egyébként az ezzel kapcsolatos elképzeléseket megosztani velük. Önök már nagyjából megbeszélték azt, amit meg kell beszélni, vagy ez még korán se zárult le? Nem, hát ugye eljöttek hozzánk, a, a főoszervezető úrral együtt meghallgattuk a terveket, bemutatták ott nekünk, tőlünk is várják a javaslatokat, és ráadásul abban is megállapodtunk, hogy ennek kapcsán, hogyha majd készen lesz a metro felújítás akkor adott esetben áttekintjük át a teljes újpesti közösségi közlekedési hálózatot. Van egy-két olyan dolog, ami adott esetben észszerűsítést, javítást jelenthet. És egyébként nagyon érdekes, mert ugye mi ezt a tájékoztatót kitettük a, a honlapra, mind én a saját oldalamra, a Facebookon, mind a, a városira, és ott is érkeztek már olyan lakossági szervételek, amelyeket érdemes lesz majd nekünk is, meg hát nyilván általunk közvetítve a bhk nak is megfontolni. Igen. Metro? Több nincs? Benne? Hát én, Mennyi ideig nincs, fog de... tartani? Körülbelül egy év. Körülbelül egy év, és azt is tudni kell, hogy, a, hogy a, a, az éjszaki szakaszon folyamatosan pótlás van, illetve amikor a felújtás elkeződik, akkor a, a, az éjszakai és a hétvégi közlekedésben viszont a további a jelenleg a felújítással nem érintett a szon is pótlás lesz. Tehát hétvégén egyáltalán nem fog közlekedni a metró ott sem, ahol egyébként a felújítás nem zajlik. Ez a jövő zenéje. Csütörtökön és pénteken karbantartás miatt szünetelni fog a melegvízszolgáltatás az Újpest főtábáltal ellátott területein. Ezt azért is tartom fontosnak, mert én egy olyan házban lakom, ahol ha teljesen kicserélődtek a lakók, mert ugye korábban arra való hivatkozással, hogy sok idős ember lakik, de most már egészen más a korfa. Képzelje el, tegnap előtt fűtöttek. Igen. Igen. Igen. Jó, hát mondjuk 18 fok van, Ugye a tápfőszolgáltatást a törvény a, a, a vagy a saját rendelet szerint, ugye úgy tudom, hogy időszakra van meghatározott talán november 15-ben nem vagyok ebben biztos, illetve, hogyha a társaság külön kéri, akkor, akkor a, a, a, a, a, a főtár bekapcsolja a szolgáltatásba. Egyébként azt tudni kell, hogy a, hogy a most két nap a rekonstrukció idején emlékszem még, ugye én a Rózsa utcában egy panelben nőttem föl. Én emlékszem, hogy az régen, 20 évvel, 25 évvel ezelőtt ez még a két hetes leállást jelentett. Tehát. Annyiban fejlődött a technika, meg annyiban lett szolgáltató, vagy igen, szolgált, nem, fogyasztóbarátabb a szolgáltató, hogy, hogy most már ez két nap alatt megoldják ezeket a karbantartási munkát. Még mielőtt elutaztam volna, a mi beszélgetésük után létrejött az a beszélgetés, ami korábban elmaradt, tehát ez a helyettes szülővel kapcsolatos intézményről megvolt a beszélgetés, csak gondoltam, hogy ezt említem önnek, mert az még egy adós. Igen, tudom már, tudom már. Tudom, tudom, volt, És ez onnan is jutott az eszembe, hogy elvileg akár most is beszélgethetnék azzal, akinek megvan adva a telefonszáma, mert hogy Újpesten az önkormányzat idén is jó minőségű, Újpesten már bevált jelentős díszítő értékel bíró Növényeket, bocsánat, a közös használatot, területekért, szándékozók rendelkezése, azért ez meglehetősen ilyen furámban jelentős, díszítő értékel bíró növényeket, az micsoda? Ennél bonyolultában nehéz körülírni a rózsát adott esetben. Na hát ennél, ennél, ennél, valószínűleg arra gondolhattak a kollégák, én most így távolból sem akarom helyettük megvédelni az ő mondataikat, Ugye itt arról van szó, hogy növény és növény között is van különbség, tehát mit tudom én, hogyha kirakunk egy, egy, egy rózsánt, akkor az mondjuk tényleg virágzik, és az szép, vagy pedig kirakunk mit tudom én egy, egy fagyalt, akkor az majd öt év múlva lesz akkora bokor, hogy valamit mutasson, de ettől még fagyalt is adunk, tehát azért mondom rosszú példa. Nem, nem tudom, nem tudom. A lényeg az az, és ebből talán azt kell kiemelni, hogy az önkormányzatunk most már hosszú évek óta e, ilyenkor ősztáján meghirdeti ezt az akciót, ahol az Igen, személyesen postai úton és elektronikusan is megküldhető egyébként az igényzés. Így van. Valójában a ennek a mértéke az mennyi? Tehát, hogy mit képzeljek el, hogy ilyenkor mennyi mindent kaphat egy kérelmező? Ilyenkor, ilyenkor aki, ugye az nagyon fontos, hogy ezeket a növényeket közterületre kell kiültetni. Tehát nem arról van, hogy valaki otthon a saját Kertes Házában bentre a belső udvaron szeretne valamit virágosítani, és akkor mihez hozzájárulunk. Ezt is szívesen megtennénk, csak ez közpénzből viszonylag nehézkes. De itt arról van szó, hogy a lakóközösségek, vagy pedig olyan kalandvágyó lakók, akik a házaik előtti közterületet a bejáratok melletti kis parkocskát szeretnék saját maguk díszíteni, kétkezi munkájukkal ápolni és szebbéteni, ahhoz mi a növényeket biztosítjuk. A táborúcai fejlesztés az minek ad majd helyet? Hú, ez egy nagyon komoly, nagyon komoly beruházás. Közel 15 hektáros területen, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ott van az úténak a Szilágyi úti atlétika pályája, ez korábban állami tulajdon volt, de egy 5 évvel ezelőtt megkapta az önkormányzat az államtól ingyenes vagyonjutatásként. juttatásként. Van mellette az úgynevezett az Újpestnek tudják az Dunacitő pálya, amit még a 90-es évek elején egy felszámolási eljárásban vásárolt meg az önkormányzat, és most én Kora tavasszal vásároltuk meg a General Electric-től az ő pályájukat, tehát így jön létre ez a hantalmas terület, és ezen a területen ugye már felújítottuk a, a, a torna csarnokot, tehát az a, a, a tornászpalántáknak a, a helyét, illetve a, az atlétika futófolyósót és az öltözőket. De mi most, most, most tettük az alapkövet egy multifunkcionális sportcsarnokat. Ez az, aminek a... tehát ez az? Ez, ez az, ez az, aminek az alapkövét letettük, ez egy peltéri és mondjuk ez a szabványos, kos, szabványos kézilabda pálya, tehát a 20x40-es pálya. Ez a multifunkcionális oldalon. sportcsarnok. Így van, így van, ebben, ebben körülbelül 350-400 néző e, tud megnézni mondjuk egy futcál, vagy egy kézilabda meccset, Jó, és rögtön áll, is. Körülbelül egy év. Körülbelül már a, tudunk... ez már szerepel az ön honlapján, és természetesen a magyar közönség beleértve az Újpestit is e, megragad minden alkalmat, így aztán J. Antalni azt kérdezi úton öntől, tegnap kérdezte, pontosabban a fél, fél tíz után két perckor, tehát fél tíz után kettő perckor, kedves Polgi, mikor lesz a külső Váci úton biciklisáv? ki erről ez jutott az eszébe? <gül> Jó, hát vannak, vannak ilyenek. A külső Váci út egyes szám van, bicikliút, és egyébként most, éppen most volt azt mondta, a múlt héten egy egyeztető tárgyalás, hogy a, a, a márci útnak az újpesti ö, szakaszától ott a székesdülő mellett a Dunakeszivel összekötő hiányzó rész tervezése és egyeztetése zajlik. Magán egyébként a belső szakaszon, tehát valószínűleg erre gondolt a, a, a kérdező, a, például ahol a vízművek van, vagy a, vagy a General Electric, vagy be, ott valóban nincs a biciklisáv kiépítve ugye nyilván a Váci úton magán e, ott nem nagyon lehet, mert rendkívül baleset lesz, a járdák meg valószínűleg azért nem alkalmasak erre, mert viszonylag szűk. Ugye a, a, a, a hosszú távú fejlesztési tervekben a Váci útnak a szélesítését irányozza elő a szabályozási terv, de nyilván ugye ezt a fővárosnak kellene majd valamikor annak megcsinálni részben kisajátítani, részben megszerezni hozzá a területeket. Tehát én azt gondolom, hogy a hálózat úgy van kialakítva, egyébként, hogy a Fóti úttól kifelé van, a Fóti úton van biciklisáv, és a Fóti úton, illetve biztonságos kerékpárzási lehetőség is onnantól kifelé van, de a belső szakaszon valóban nincs, hogy mikor a fogja a főváros megépíteni, erre most pontosan mostantól fogok. Ön valamit szeretne megjeleníteni, vagy elköszönhetek? Ö, nem akarok fenntartani senkit, ha már ne, ne, beszélünk. Nem, ne, ne, itt nem feltartáslóval van szó, Azt kérdezem, hogy van-e olyan, amiről én nem tudok, vagy tudtam, de nem kérdeztem, ez nem egy udvariassági formula. Ö, ott... nem, nem biztos, hogy nagyon kellett róla tudni, ennek még nagy nyilvánosságot nem adtunk, hogy az új az 300 millió forintot nyertek egy pályázatot a köz... infrastruktúra fejlesztésére. Jöjjön vissza ebbe... a telefonjához, mert lemaradt az eleje. mivel kapcsolatban nyertek 300 millió forintot? Kerek, kerekpár, barát fejlesztésekkel kapcsolatban, ha már ugye a, a... A, a, a hölgy kérdéseket. ez mire lesz költve? Be, a, a belvárosban, illetve különböző fontos újpesti helyszíneket köti össze, részben épített biciklisávokkal, részben felfestésekkel, és részben forgalom szabályozása. Ugye most már a KESZ lehetőséget tesz hogy egy irányújtában is szemben kell ez, ez is jövőre meg, megvalósul. tehát, hogy, hogy, hogy most nagyon sok, sok, sok fejlesztés előtt állunk. Jó, ja, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Viszont Én hallásra. Köszönöm, köszönöm. Önök Wintermantel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét, és most talán megint jó gombot nyomok. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Szó, csak nem hallani. 061 489 099 09 a megállapodások nem írják el, hogy minden beszélgetésnek fél órásnak kell lenni. Minden beszélgetés valójában olyan hosszú, amennyi téma van. De ez a mai egész műsorra áll, tapasztalhatták, hogy csak azért nem beszéltem, hogy beszéljek, független attól, hogy adott esetben a rádiónak mit jót, hiszen itt is van szövegzene arány. Jó reggelt. jó gombot nyomtál! Köszönöm! 061489, 0999 és 063677161. Én Hargitai Andrással fogok találkozni, de találkozhatok vele hamarabb is. Neki lassan jel, lejár az ügyelete. Ha nem telefonálnak, akkor a műsor se tart, csak azért tízig, hogy nincs blokkolóra, vagy még nincs. 06148909999 és egy bármilyen témában. Ez nem az a rádióműsora, ahol elmondják, hogy 7 és 8 óra 50 perc között milyen témákról volt és milyen témákról nem volt szó. Szalifkeit a lemezét nem fogják hallani, mert azt nem szereti a cd játszó, Pedig ez nem egy kalóz lemez, de hát nem szereti. Nem szereti, nem fogja lejátszani. Van nálam egy CD, amit a civil rádió segítségével vettek föl 2000-ben. Most az következik. Már ha De ez például csak egyben hajlandó lejátszani. Nem nézzük. Mi a helyzet? Elé halk, Sokat nem hallani. Ja, hát akkor ezt mégse. Ez az. Simá megpusztulni. Lehet, hogy hangkártya kell, nem tudom, hogy bonyolult, Nem tudom, mi kell hozzá. De nem kísérletezünk tovább. A Ezt a zenét nem hallgatnám tovább. négy nyolc kilenc hat egy elég volt ennyi ebből meg ennyi ilyen reklámhely van, vagy nem tudom micsoda. Kilenc óra után még visszaköszönök, de csak is kizállag abban az esetben maradok fél tízig, hogyha igényt tartanak rám, mert csak azért nem leszek itt, hogy itt legyek. 061489099 hat 0636771161 másodpercúval elveszem innen a hangot, és aztán 9 óra után visszaadom. 9 óra 3-ig biztos maradok, de 9 óra 12, 9 óra 21 és 9 óra 30 a további határdátumok. Ezek ugye mind 12-t adnak össze, és ugye a számmisztikában nekem a 12-t fontos szám. Önököm úlik, ha csak valami hirtelen az eszembe nem jut. Hogy nagyon fontos. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Eljátszva az úrcska színjátékot. Nem. Én csak boldva járok. Sajnos kocsmában nem. Nem. Visszaszámolok. Száz... 99 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten 0630-677-1161 és 061 489 099 bármilyen témában mondhatni csak úgy. Egy újszülöttnek, aki most kapcsolja be a rádiót, és azt se tudja, éjjel, hogy ez micsoda, ez a Kejfejancsi, engem fia Jánosnak hívnak, ez a rádióállomás pedig a civil rádiót. Őreget Kolos. Szia, Kolos. Figyelj, azért, mert nem beszélünk, én permanensen követlek téged a, a Facebookon, és van egy dolog, amiről majd akarok veled beszélgetni, de az biztos, hogy nem e, telefonon keresztül lesz. Aha, jó, megtettünk azt is. Azért, azért hívtalak, mert fel vagyok töltődve, azt látom a képeken. Figyelj, akinek két olyan fantasztikus gyereke van meg, akinek olyan e, életenergiája van, mint neked, mert hogyha én jól látom, akkor kedves feleségeddel és két gyermekeddel te egyfajtában a természetben tartózkodsz. Igen. Nem is Igen. tudom, hogy mikor dolgozol. Dolgozol te egyáltalán? Dolgozom persze. Elvévehóba. Igen. Az a helyzet, hogy a, erről akartam meg ezt beszélni, vagy mesélni, hogy ez a kemping, de ezen gondolkodom, ha gondolom, látom a kempinget. Ugye az azt van. látom, hogy egyre nagyobb autóid vannak, amelyekben lassan bele fog férni egy egész naszád. Mert azt már látom, hogy az autóba belefér 62 darab bicikli. Praktikus. Praktikus. Szóval a kempingezésről akartam egy kicsit beszélgetni, mert mert a kempinget, ezt akartam kérdezni. Hát valamikor réges régen, már nagyon régen nem. Hát, hogy, minden, hogy mindenki kempingezett. Tegnap beszélgettünk a Zsuzsával, arról, hogy van kiállítás. De a a lánya például, ő, ő most kezdte. É, ez, ez az, hogy, tehát, hogy, azt akartam, hogy... Arról beszélgettük a Zsuzsával, hogy milyen kiállítás, dekorációt tervezünk egy nagy európai kiállításra. Mi az, ahol minden ember megáll, ami nagyon ütős és nagyon jól működik, és mindenki érint valahol, és azt találtuk ki, hogy egy ilyen kis retro ö, lakókocsit, vannak ilyen kis kétszer méteresek, van, annak az elősátrát fölépítjük a kiállítás tandra, mert nincs olyan ember, aki nem ez Szerintem és hát van, van, csak ugye időtávola, tehát valaki valaki a, általában a 20-as éveiben kempingezik az ember. De... Ja, de azt árult már el nekem, a maga, csak rólad kérdezlek, ennek volt valami előképe, a család ezt csinálta, vagy te ebbe beleszerettél? Nem szokottam elmesélni, hogy egy nagyon kedves baráti házaspárnak a szülei voltak komoly kempingesek, 60-as éveikben járnak, és ők tanítottak meg minket, és nem tudtam az elején elképzelni, hogy egy 60 éves nagyon komoly orvos, nagyon komoly egzisztenciával, kőházban, nyaralóval, minden luxus kiegészítővel rendelkező idősebb úr mit élvez abban, hogy egy kétszer-két kis kocsiban csavaroz, damiloz, lefeszít, viharkárokat mentesít, és egy négy-öt év kellett, mire beérett nálunk is azért, és mi is voltunk náluk sokszor, és igazából azért akartam Erről egy titít beszélgetni veled Mert most a, ezen a héten, Amikor kint voltunk, sokat gondolkodtam azon Hogy mi az ami engem nagyon megfog ebben És azért ez egy ilyen Tolerancia generátor, Ez a hát Ez egy olyan, olyan egység Egy olyan közösség Ami neveli és alakítja az embereket Együttműködésre Toleranciára Pozitív hozzáállásra, Tehát hogy népszuporttól meg egzisztenciától függetlenül ez egy ilyen elképesztő komuna, és, az, és ennek rezgése van, ezt nem tudom, mert fiatal, biztos, hogy mindenki átéli hogy ez ilyen kicsit fesztivál feeling azt hogy oda megyek, valami baj történik, és hárman ugranak a semmiből segíteni, és, és, és szeretnék megoldani. És... Mert hogyha én ezt, mert ugye én most itt vagyok a te oldaladon, akkor én ezt ne úgy képzeljem, mint ami a te erdőben való tartózkodásodat illeti, hogy ott rajtad és a vaddisznokon kívül más nincs? Hát egy ismerősünk azt mondta, amikor ücsörgött a ott a lakókocsi erdőben, azt mondja, nagyon jó a és ha valaki meg tudja szokni, egy parkolóban azt tiktált, hogy Uh, ugye, szemben, egy csomó autó tehát azért közel nincs a természet ez egy nyilván fák között a tengerparton tehát uh, a természet közelsége megvan de Mi a helyszín? Nem, nem, nem kell, hogy pontosan megmondjad, de mik a helyszínek? Horváthország Horvátország, uh -huh. de most már gondolkodunk nagyon abban, hogy ugye ilyen éves bérletünk van, hogy főjövünk jövőre és akkor szeptembertől vagy augusztus közepétől egy kis balaton is Látom, hogy a, a fegyverkészletedet, ami eddig főleg késekből állt, az kiegészítetted másról is. De, de ez arról szól, ezt írtam is a Facebookon, hogy a második szexapíjának, a kempingedésnek ez a, ez a, ez a férfi önbeteljesülés, ez a fészekraklás, vadászat, halászat. Tehát a sok-sok-sok ezer éves imprinting, ami, ami benne van az emberben, ami előjön a génekből, hogy megszerintem a gyorsan az otthont, fölépítem az otthon a két kezemben a családnak, és elmegyek, lövök három halat, megsütöm nekik, és nézem, hogy esznek, azért ez teljesen más, mint a barátok között nézve. Én ezt nagyjából úgy képzeljem, hogy minden pénteken fogjátok magatokat, és elindultok valamerre? Hát nem egészen, hanem van két-három etap, amikor lejutunk egy évben, és akkor vagy hosszú hétvégére, vagy ilyen egy-egy hetekre, mint most ellógunk, és akkor ott vagyunk egy hetecské. Hogy bírják a gyerekek, mert a fényképek alapján jól? Imádják, imádják. Főleg most, hogy a Gyulával ez a, motor, er a motorcsónakázás. Azt látom. Az, annak a helyszíne az hol van? Hát a minek? Hát a motorcsónakázzásnak. Hát a motorcsónakkal jártunk el ugyanazt csinálni a Gyulával, mint az erdőbe járunk. Értem, úgy, de a mi, mi a tó, vagy mi a folyó? Ja, hát ez, ez a tenger, ez, ez, ez van ez a tenger, és akkor tengeren kimegyünk reggel... De jól látom, majd... hogy ez tegnap előtt volt? Igen. Uh -huh. Kimegyünk lakatlan szigetekre, ott tüzet rakunk, kagylót sütünk, megszerezzük az élemet, halakat lövünk, megsütjük, és akkor ott vagyunk, ketten férfin, férfi munka, egy 40 éves, meg egy 5 éves. Nagyon és a Kamilla ka meg Zsuzsa, az, ő, ők a másik szekció? Hát nem szeretik, a beföcsköl a víz a csónakban. Eztem. Hát akkor jaktót kell venni. No, a látom a mérszáros csak 5 millió euró a jaktja, gondoltam magamban, itt az alkalom. Jó, hát ennek a család erősítő hatását nem kérdezem, mert az biztos, hogy maximális. É, a, a család, igen, abszolút, ez a, az a, ez a típusú egymású utalatság a feszültséget. Igen. Kérdez Én emlékeztetni a J Hát mert ő, ő is egy ilyen marcon a férfi, aki minden helyet. a helyi mászó fényei meg a többi, ez nem egy rossz mondat volt, még miért félre értesz. Ez Nem, nem, nem, nem, nem ez, ez semmi köze nem volt ahhoz. De, szóval az a lényeg, hogy, hogy az, az öt éves fiammal egyre, egyre szélesebb portfólió az, amivel együtt jól tudjuk magunkat érezni, és ez a kalandozás kezdtem valahova el és ott, túlélni, meg hatászni, meg, meg, hatász, meg halászni, ez óriási, ez elképesztően nem, nem a, csajok is, a csajok is jól értik magukat nagyon-nagyon talprás, tehát ő építi ezt az egész tudod, ez az egész kemping. És mi lesz majd ez az izzi, amiről beszélsz, ami majd e, imáron a te e, pénzkereső foglalkozásodhoz való, és majd ott valamit e, akkor ezek szint árusítani fogtok. ez hogyan fog kinézni majd ez a lakók, és ez a, ez a ez a üveg Tigris beemlékeztető izé. Tehát az van, hogy ugye a lakókocsizás az egy ilyen külön műfaj és, és ezer árnyalata van és akkor vannak a hardcore lakókocsisok akik nem azt mondják, hogy, hogy minél modernebb és minél kényelmesebb dolgot szeretnének hanem mondjuk megtalálnak és felújítanak egy T1-es Volkswagen mikrobúszt ami már ugye 70-es években ilyen lakókocsinak volt ki, akit ezek ilyen elképesztő pénzekbe kerülnek. Jó, hát, amit mi a honpolában láttunk, Albániában talán tavaly előtt az egy teherautó volt, ö, szerintem azt gyártották, mert ezt össze buherálni nem lehet, de az egy egészen komoly valami volt, tehát az ar, arról a, annak teraszabb volt, arra föl volt rakva a lakni lehetett, az egy nagyon komoly egység volt, és látható módon nagyjából ugyanarra közlekedtek, mint mi, avala az óriási különbség, hogy ők abban laktak, amit csak hát láttuk mindig. Nem, nem mondom, hogy kettem, én egy nem tudnék vezetni, tehát az nekem idegen lenne. megy akkor akkora méret, amin meghaladja az én képességeimet. Két fő kap van a kempingesek között, nincs ellentét, csak két nagy van. Az egyik vagyunk mi, akik akik fúrnak, faragnak három napig építik a lakókocsi körül, az elősátrat, a szőnyeget, az oldalsátrat, a főzősátrat, tehát aki megépít egy apartmant magának, komoly melóval, meg rengeteg felszólés. Vannak azok a 50-60 körüli német elképesztően gazdag Európát járó nyugdíjasok, akik lemennek, egy, mit tudom én, 100 eurós busztal, 200 euró, nem tudom, a busz megáll a parton, a pneumatikusan lenyomja tapancsai kisúlyozza magát automatikusan és utána, Így a, a busz oldalából kijön a konyha, hol két oldalra, meg a fürdőszoba, és három gomnyomásra egy parósza varázolik oda. De hát az, az mi túlélő campinges hivatalosan megismerjük el, igazi kampényeket. Ezt a telefont kevésbé ismerem, úgyhogy most lerakom, és abban a másodpercben föl is hívlak. Amit az előbb nem hallottak, az leginkább azzal volt összefüggésben, hogy ugye a műsoromból adódóan rengeteg civil kapcsolat jött létre, amelyek, hát hogy milyen erősek voltak, ezt most nem kezdem el elemezni, de személyes kapcsolatok voltak, és ezeknek a személyes kapcsolatoknak van olyan vonzata, amelyet az ember uh, nem feltétlenül akar idegenfülek számára halhatóvá tenni. Amiben persze az is benne van, hogy privát tím viszonylag régen beszéltünk. Bonyolult történet ez a kejfejöncsi. Nem csak reklám szempontból. 06148909999 és 0636771161. 9 óra 12, akkor már nem lesz végig a műsornak, mert 9 óra 15 van, még 21 és 30 jön számításba. Belejét, hogyha telefonálnak, akkor én tízig is itt vagyok, de ahhoz telefonálni kell. Ez a Sonic use. Kézzé kitartok, akkor még jöhet egy YouTube. Szeretem hallgatni a zenéimet. Jó idő kerekedik oda, már ami kívül van. 06148909999 és 063677161. A UPC szolgáltatásával. Nullehat Szia. Téged, téged is hát, követtel. Bár egy pillanatra, téged is követtelek az interneten, azt is láttam, hogy különböző könyveket keresel. Igen, az megoldódott közben. Azt is láttam, <gül> mert azt is láttam, hogy már olvasod, csak azt akartam neked mondani, hogy attól én még nyomon követlek tégedet. Ez megtisztelős, de ez kölcsönös. Figyelek. Ugy, igazából csak azért telefonálok, hogy hogy most kezdek így visszaszokni egy rádió hallgatásra így nyár után, és így meg a tv-rádióra. Úgyhogy... Igen, én is is. Milyen az élet? Az élet az, az mindig bonyolult. Most, hogy mindjárt elkezdődik a fél évvel, kezdődik a tanítás, meg az egyetem, meg az iskola, és, és pont azon gondolkoztam, hogy még meg sem született a nagyobb így amikor még jártam a rádiókúba néha napján, meg akkor kezdtem el hallgatni, és hogy így, hát, lehetett hét év azóta. <gül> igen, a helyzet az, hogy magát a jelenséget én is tapasztalom, igen. Hogy, úgyhogy mindig semmi különös nincsen most, most tényleg végre így már lenyugodott így a, a kedélyek mindenhol úgyhogy lehet rádiót hallgatni reggelente, ha a gyereket és milyen iskolában. béke van a fejedben meg a testedben? a fejemben a, a, ott nincs béke, tehát a fejemben az nincs béke, mert mindig, mindig van valami, amit az embert frusztrálja akár a munkahelyén akár a bekapcsolja mondjuk a tévét de mondjuk azért elviselhető, hogyha csinál az ember a programokat akár. Azért annak füled. gondolom, örültél, és nem egy provokatív kérdés, nem a te egyetemed akarta a Putyin vagy nem tudom, mi évé választod. Nem, de ezt nem is akartam felvetni egyébként témát, nem biztos volt róla szó. Tehát, nem nagyon. Nem, tehát, nem? nem, annyira nem. Tehát meg lehet említve, de a horogra senki se, vagy a csalira senki se harapott rá, nem? Hát, nekem van ismerősöm, aki egyetemen e, dolgozik, és a Facebookon viccelődött, hogy ő már rendelt Putyinmel, mellszobrot magának, hogy Méltóan képviselje az egyetemet, de nyilván ez csak ilyen szarkasztikus dolog volt, nekem furcsa. Tehát, hogyha az én egyetemem választaná ezt, amiről most nem beszélek, akkor én mit tehetnék? Hát, semmit. Hmm. Mi kis emberek vagyunk -e ez. Hát, hogy kis emberek vagyunk, ugye, mindannyian, tehát ez, a, ez a, azért ilyen szöveget nem mondtál még, azért ilyenek nem. nem tehát... pedig, pedig most már ugye kicsit nagyobb emberek vagyok az egyetemen, de ennek ellenére is úgy nem, nem ugrás senki a mai egyetemi helyzetben. Úgyhogy tudjuk, hogy mindannyian függünk egy másik nagyobb hatalomtól, ez borzasztó egyébként, mert az 1984-ig éve az embernek, vagy az épp világ, de igen. Tehát, tudjuk, a te esetedben nem... mennyire volt alternatíva, vagy mennyire van alternatíva a külföld? Hát nem, sem, sem nem alternatíva, ez, ez hát azt mondom, hogy fél évente előfordul, és a feleségem egy kicsit jobban kivannakadva a saját munkahelyével kapcsolatban, ahol sokkal mélyebben itatját a politika, a, választ, a közelgő választások, a választások okozta esetleges uh, változások egy, egy minisztérium életében, uh, meg ő belülről látja azt, hogy hogyan változik a helyzet napról napra a fakmában a politika miatt, és hogy nagyon elege van ebből, de hogy már Azért sem megyünk külföldre, mert ő elfogadja, hogy én viszonylag a saját egyetemen beilleszkedtem, van jövőm itt, a gyerekeket sem akarjuk kiszakítani ebből a közegből, amire benne vannak, úgyhogy nem fogunk kimenni, de lenne igény. Hogy telt a nyár? Egy olyan... olyan embernek, mint neked a nyár, az majdnem olyan hosszú, mint a tanítási szünet, vagy annál jóval rövidebb? N Nekem hosszú a nyaram, de csak azért, mert szerencsés vagyok. Tehát, akik egyetemen dolgoznak, nekik nem úgy működik a rendszer, hogy a vizsgálatok és akkor mindenki elmegy nyaralni, ugyanúgy kiveszi az ember a szabadságát. Áldásul nekem le is kell jelentsem a szabadságomat, hogy mikor, mikor nem vagyok bent. Úgyhogy alapvetően hosszú volt a nyár, ami Balatonon telt a gyerekekkel, de, de számítógép mellett internet kapcsolattal telt, tehát azt rá kell minden nap nézni Csabá és a Balatonnak melyik van... részén? Ja, én lehet baj, Balaton lelni, szoktam minden évben, úgyhogy úgy, hogy ez viszonylag békés, de, de úgy telt el a három hét Balatonon, hogy kétszer főket jönni Pestre mert ezt azt intézni kell örülök, hogy hallottalak? a jövőben még tervezem <gül> <gül> Jó érzed köszönöm szépen igen, igen, igen, igen kicsit ez olyan, mint a búcsús szimfónia, csak fordítva Tulajdonképpen így szerettem volna, de szóval keresenek még egy rádió műsort, meg még egy rádiót, amely így egyenként köszönti a hallgatóit, akik visszatérnek, mert És hát valójában ugye akkor a klubrádióhoz, vagy bárkihez fordul az ember, akkor arra gondol, hogy a hallgatókból képez egy csoportot, hogy együtt köszönhessék egymást, nem a kejfejancsinak a hirdetése ez, vagy a civil rádióé, hanem a létezése, hogy van. Nem arról van szó, hogy van ez a vaj, és vegyene belőle sokat, hanem hogy egyáltalán van. Hogy ismét van, mert korábban volt, szóval többé-kevésbé tudták, hogy megint van vaj. Önök vaj megjelenítést hallottak. Jaj, Istenem! Csak amikor az ember tapasztalja ezt a rengeteg rossz és érthetetlen megjegyzést, akkor mindig arra gondol, hogy az vajon honnan születnek. Milyen mértékben adtam én azoknak táptalajt a műsorommal? a Tovább tart, mint fél tíz ez a műsor, telefonálnak. Ha nem, akkor a 9 óra 30 az egy ilyen határeset. Ez a YouTube és a One. Ha jól számoltam a három ismerős tért vissza, Kedényi Kolos Szigetvár Viktor és Cserhami Dániel. Meg azért ez tök jó, hogy az ember népszerűnk ismeri a hallgatóit. Ha tízezre lennének, én szívesen megjegyezném mind a tízezer nevet. Ezen nem újék lennék olyan, mint egy tanár, aki soha nem felejti el a tanítványait. Miközben önök nem a tanítványai, mi nem vagyok az önök tanára. Meg hát azért lássuk be, hogy lehetséges, hogy ritka tehetséges vagyok, de olyan vagyok, mint a Fudi ellen, akitől megkérdezték, hogy Zseni, igen, Szerencsés? Igen, és hogyha melyiket kéne választani, tehát hogy melyiket hangoztatná inkább, és akkor azt mondta, hogy hát szerencsét. Szerencsés vagyok, és ezt most ugye le is kopokon. 0614890999 és 9 27 perc van. Ez alatt a három perc alatt befut egy telefon, maradok, ha nem, akkor elköszönök dödö.fi Kukat, gmail.com, önökön áll vagy bukik. So Itt vannak a kiadások 061489, és 063677161 először. Most van 9 óra 30 perc. Nem tudtam, melyik a de hallgattam belőle, nem volt Hihetetlen. Vannak csodák. Köszönöm. <tos> 061 489 és 06 egy másodszor. Jó reggat! Jó reggat! és a Rádió kumbán hallgattam, most féletről megtaláltam Rádion, és neki, hogy ismét azt árulja Én már el nem nem nekem, hogy amikor az ember véletlen megtalál valamit, az hogyan megy? Hogy úgy nyomogatja a gombot, és egyszer csak azt mondja, hogy jéz felvételről megy? Nem, ez úgy történt, hogy most van nálam próbára egy uh, hibrid autó, és ennek a rádió be van egy csomó olyan adó, amit én nem szoktam hallgatni, és mondom, civil indítottam és meghallottam a hangját, és ott ragadtam. Ami egyébként nagyjából azt feltételezi, hogyha ez nem következett volna be, akkor ki tudja, amikor tudta akkor volna sokáig. meg. Belét vagy égen, talán sohasem. Nagyon szépen köszönöm. Égen. Nézzék, erről szól a Klubrádió, erről szól a Láncidrádió, erről szól a HírTV, az ATV. Erről szól mindaz, aki egyébként a segítségemre van, azzal, hogy segít abban, hogy lehessen tudni, hogy ismét van. Nekem a kérés mindazonáltal csak nagy szégyen. Vagy ha nem is nagy, de... No, van -e még bárki? nulla, 1 4 8 9, 0 -9, -9, -9 és 0 6 hat, senki többet? Káskár Péter jó reggelt. Én is csak azt mondta hogy az előző ö, hallgató, hogy örülök, hogy úgyból lehet hallani. A véletlen nekem is segített, és ö, ezen túl van, amit hallgatnom reggelente? Jó, de ez a véletlen hogy működött az ön életében? Hát, nagyjából úgy, mint az előző mondta, hallgató, hogy, hogy ezt a rágyót most nem hallgattam. Jó, de ön is kapott egy autót, egy hibrid autót? Vagy mi a helyzet? De, egy autóban ülök reggelente tehát talában, és megyek valahova, és a Civil rádió nap, és amikor bekapcsoltam így reggel... Mert ugye a kedvese egyébként a civil rádiót hallgatja, tőlem teljesen függetlenül? A kedvese látszik a civil rádiót hallgatta, én nem tudom, az is lehet, hogy jó zenét találkozott, mert általában jó zenéket keresünk reggelen, a rádión. És most ez, mind, most ez most egy, egy közegyüttes dolog, mert jó a zene is, meg mégre vannak értelme, értelmes mondatok és gondolatok. És az iránt érdeklődöm, hát. hogy most ebből kiindulva a véletlen, az úgy, ar, arra úgy hagyatkozik az ember, nem? Tehát beleértve hogy a véletlenre számítani nem Aha. lehet. Tehát a totális baromság, a véletlen az úgy Nincs van. Ez hát ugye ez a köztelj, hogy nincsenek véletlenek. Tehát valószínűleg oka volt annak, hogy ott volt, a, ott volt abban a pillanatban a a hangoló is, hogy éppen meghallottam. Tehát még biztos volt, mi minden az, hogy például az, hogy végre megint ülök az autóban többet, mostanában érdikálni után benne, mert volt mindenféle baj vele. Köszönöm, hogy hívott 061 489 A 9 9 van 9 ez nem biztos, hogy megmarad. Kézzeljék elmúltkor voltam egy olyan koncerten, ahol ismét voltak öngyújtók. Tehát nem mobiltelefonok voltak, hanem öngyújtók voltak. Teljesen megrökönyödtem. Azt sem tudtam, hogy a mai fiatalok tudják, hogy az öngyújtót ilyenre is lehet használni. Persze lehet, hogy mind öreg volt. Soul, we know where Ezt lecseréltem. Hargitai andrással igen azért találkoz a szövetség. When I was young, I thought I had my own key. I knew exactly what I to be 9, 9, and knew but <tos> <tos> Látják, milyen jó, ha az embernek van egy hibrid autója, vagy milyen jó, ha az embernek van egy kedvese? Most nem is tudom, melyik a jobb. 061 489, 09999 és egy egy másodszor keresek egy zárószámot, mert ez az Oasis, ez nem lesz zárószám, ez arra alkalmatlan. Bár minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és akkor egy kísérleti és utolsó adás nap lehetne a végén hirtelen egy Oasis. Jó reggelt! Jó reggelt! Szoánci Lajos vagyok. Tisztelt. Örülök, hogy ismételten hallom Én a is rádiók. Élök. után. Én is örülök. A Rádióku, a Budapest Rádió, a Pontefem, a... Istenem, hogy hívták azt? Hogy hívták azt a Citadella Birdei Rádió? -t? A Fridéli A Rádióját. Rádió Extreme. Halló Ahó Ahó Egy rádió több frekvencia Egy rádió műsor több frekvencia Egy több frekvencia Lejátsz, ez egy nagyon sokat gondolkodó Cid-jel játszó. Rajtamulna, ennyit nem gondolkodhatna. De nem rajtamulik. Na, no, ez lesz az árúszám? Jó reggelt kívánok! Szívesen lennék ott ezen a beszélgetésen, fülileg mindenképpen, amit a Hargitai Andrással fog most lebonyolítani, mert nagyon érdekelne, hogy mi hát van. Hát egy, egy egyfelől mindjárt, könnyű dolga lesz, lesz. Mert hogy a Hargita ír egy könyvet, ami valamikor novemberben, decemberben megjelenik, tehát annak, és aztán egyszer lesz majd rádió műsor vele, csak én visszatértem arra a módszerre, ami egyébként annak idején nem is létezett más. Ugye a magyar rádióban telefoninterjúkat nem lehetett csinálni, mert hogy ahova el lehet menni egy magnóval oda, tessék elmenni, és most ismét elkezdtem emberekkel találkozni mert szerintem el a kell menni az oda. Az. Igen, én is örülök uh -huh. neki. És bocsásom, mert volt egy televíziós beszélgetése, ahol, ahol azt mondta, hogy nem adta be a pályázatát, mert, mert Hosszú Katinkaék visszahívásra sem éltettek, és elmondta, hogy, hogy őt hogy minősítette Hosszú Katinka férje, és emiatt a családon belül komoly konfliktusan van, mert, mert én nem bírom Hosszú ezt a stílusát elismerve a tudását, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy valami publikus lesz abból. Az egész majd publikus lesz, de nem, nem hosszú katinkáról lesz szó, hanem az egészről az lesz az szó. szó. Tehát, Egy, igen, igen. Ez igen, elmondott. El tegnap az. előtt és vagy tegnap is, hogy hol van most hosszú katinka. Majd valakit megválasztanak, és megint lehet kiszállni. De próbálom az egészet megérteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, időbe fog kerülni. 5 percünkvel az 37 0 hat egy 48 9 0 9 9 95 0 hat 36 7 7 egy egy hat egy először. Can you hear that? Can you hear that? Is it loud enough? Menjünk Ariem koncertre, ha ospe se kinegy Ariem. I'm gasoline. I'm burning clean. Szerintem a lányomnak egyáltalán nincs fogalma arról, hogy van árián, bár ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert kiderült, hogy ő például ismeri a csavart föl a szőnyeget, csavart szav föl a szőnyeget című Hungária számot, és ha nekem tippel nem kellett volna az ügyben, hogy ő ismeri -e a csavart föl a szőnyeget, vagy nem, akkor én teljes magabiztossággal állította volna, hogy nem ismeri. Én állítom önöknek, hogy az embernek a gyereke annál nagyobb talány nem létezik. Én nem mondom azt, hogy mindig jó egy talánnyal találkozni, de nem úgy talán, mint egy, uh, izé, mint egy uh, keresztrejtvény kicsit olyan talány, mint a Rádió Q volt, meg ez, hogy az ember bekapcsolja az ablaktörlőt, és csak kinyílik a csomagtartó, ám ha bekapcsolja vagy kinyitja a csomagtartót, az egyáltalán biztos, hogy attól elindul az ablaktörlő. Hogy ez hogyan jön a csavart, fel a szűnyeget? hát eléggé közel van a kettő egymáshoz. Ráadásul kiderült, hogy volt valami tévéműsorom, ahol én összehoztam a Fenyő Miklóssal a lányomat, aki akkor lehet, hogy egy éves volt, de még így is emlékszik rá. Van bennem némi aggodalom, hogy a Fenyő viszont nem emlékszik a lányomra, ami nekem nagyon rosszul esne. Ráadásul nekem ugye két ilyen... Sihedernek a felnövekvését látom mert ugye van a hompolának egy férje vagy volt egy férje, nekik van egy lányok egy egészen fantasztikus lányok és látom az ő fejlődését is meg látom az én fejlődését is ami persze nem fejlődés ezúgyben amikor azt mondják hogy kinyílik mint egy virág akkor ez mindenféle szexuális hasonlatot nélkülözve tényleg hihetetlen ugye az én az 20 éves lesz are... a lányom az 15 múlt Amilyen változás az ők keresztül ment, az elmúlt, a az hát isz legyen a talpán, aki egy Mercedes-szel követni tudja. Honkól a legyen mondva, hogy ő egy nagyon komoly élboly, vagy legalábbis egy, ilyen, egy, egy olyan boly, amely próbálja követni a saját lányát, de hát semmi esélye nincs, hogy utolérje. De nem azért, mert lassú, és nem azért, mert öregebb, mint a lánya, nincs esélye. De az a jó, hogy ezt ő is tudja. Meg az a jó, hogy azért alapvetően nem ültözik egymást. Én ma visszadhatom a lányomnak a cigarettáját, mert elég elnemítéletű módon dohányzik. Odaadhatom neki az utasbiztosítását, mert ahogy külföldre megy az osztályával. Ennél többet nem mondhatok, mert aztán ki tudja, hogy az anyja hallgat -e. 06 és 4 8 9 0 hat másodszor. We won't play. We won't play. We won't play. Mire meghalok, egész békében leszek a világval szörny. Your nem félek. és 6, Senki többet? Köszönöm. Én is köszönöm még szól a tapssadig önök is telefonátnak. Hall Én is. Na jó. Hát akkor eddig tartott. Ahhoz képest, hogy kilenckor haza akartam menni. Vagy nem haza akartam menni, de úgy tűnt, hogy az a pálya. Jó reggelt kívánok, a Ramszegéről bető, hogy ismét hallom. Én is örülök, hogy hallom. Hogyan talált rá? Véletlenül a klub hallgattam, és ott tettek őre egy megjegyzést, és akkor megkerestem a neten, hogy hogy Tettek a... rám a klub rádióban egy megjegyzést? Igen, a Kikó úr tett valamit megjegyzést. De csak a végét hallottam, az ön neve <gül> Nagyon jó, hogy megjegyzéseket teszünk egymással. Elárulja, hogy ez mivel volt kapcsolatos, vagy valamit ki tudott venni belőle, hogy mi volt ez? De egy betene vonálás kapcsán merült föl, hogy ön valami megjegyzésten technológáról, és Pico úgy mondta, hogy hát egyáltalán foglalkozzák. Ja, igen, igen. Azt történt, hogy próbálom népszerűsíteni a rádiót, ahol dolgozom, és benne magamat. És Horváth Péterrel dolgozom ezügyben együtt, mert ő egy nagyon agilis fiatalember, úgy fiatalember, mint én, de nagyon agilis és három rádiót keresett meg, amit megbeszéltünk, a Klubrádiót, a Lánchidrádiót és a Karc FM-et, hogy abban feladjunk hirdetést, hogy ismét van KFV. most a szöveget nem mondom el, még nincs is kész, egy 10 vagy 15 másodperces spot. A Karc FM azt mondta, hogy nem, mert egy rádió rádiót nem hirdett, a Lánchidrádió Rádió igent mondott, mennyiségi kedvezményt is adott annak függvényében, hogy hányszor szól, a Klubrádió pedig hát valami nagyon fura módon elkezdett egy ilyen összetartást csinálni, mint ami a Homvétségnél, volt, hogy döntsék már el, hogy hogyan viszonyuljanak ahhoz, hogy a fiala hirdetni akarja a rádióműsorát, és ezzel kapcsolatban tette megjegyzést, mert immáron 48 vagy 72 órája arról van szó, hogy ők majd valamilyen módon választ adnak, de hát ahhoz képes, hogy az ember ugye, azt hallott, hogy a klubrádiónak pénzre van szüksége, egyszer csak ugye az embernek az a benyomása támadt, mint hogyha a pénznek lenne szaga. Nem esett jól. Tehát ő nem jó kiszolgáltatottnak lenni, tehát nem arról van szó, hogy én most jó dolgomban akarom hirdetni magam, hanem azt akarom, hogy megtaláljanak az emberek. Uh, és ez a... A hallom, most hát ez, erre vonatkozott a telefon, és valószínűleg a Piku is erre tett megjegyzést. Ha nem lett volna a civil rádió, nem dolgoztam volna a klubrádióban. És ez nagyon szomorú, mert hiába, mondok én, hiába teszek én annyi megjegyzést a rádióra, ha nekem valahol egyébként elvileg lenne helyem, miközben senkinek sincsen helye. Tehát ahogy egy, a messi nincs helye a Barcelonában, mert holnap jön egy jobbjátékos, vagy holnap valaki 500 millió eurót ad és kivásárolják volna, Tehát úgy mondom, hogy a szónak a hagyományos értelmében, ahogy szokták mondani, hogy helye van de hogy szellemiséggel vagy ahogy akiket, embereket ismerek elvileg oda kéne hogy tartoznom, mégis talán ők állnak tőlem a legtávolabb nem csak szakmailag de most már így tudok valamit, meg tudom, hogy jól lehet hallgatni, egyedül legendárs hangmérnökéről tudni valamit a Csalóckiról? igen, <laughs> lehet tudni igen, az egyetemet választotta, felmerült az hogy ismét dolgozzunk együtt, de ő az egyetemet választott, és szerintem jól döntött jó van, köszönöm, hogy, a perlok, hogy is Viszont hallásra. Viszont hallásra Jó Én még adásban vagyok De nem, akkor Adásban vagyok Ezt átugoljuk, mert ezt nem szeretném hallgatni, de most már 9 óra 50, most 57-ig itt maradok. Emlékeznek, hogy hogy alakult az én életem, amikor a, a, nem a klubrádióban, nem a tilos rádióban telefonált be még Horváth Péter és a tengerész. Én mindig nagy harcot vívtam a hallgatóimmal, de jobb hallgatóim, mint amilyen nekem van, senkinek nincs. Ők elviselhetetlennek tartanak engem, én elviselhetetlennek tartom őket, de nincs jobb hallgatóság. Rádió műsorért, rádióért annyit nem tett senkinek a közönsége. És tudják, szoktak ilyen gyógyszerek lenni, amik azt állítják magukról, hogy ők különbek, és akkor őket megbünteti a gazdasági versenyhivatal. Nincs jobb közönség, mint nekem. És ez nagyjából 2002 óta tudható, vagy 2001 óta, amikor én kiléptem, ugye panasz bizottság és szembesülhettem velük. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Antal Endréné. És ezzel csak egyet tudok érteni, amit most hallottam arra. Hoppá! Ja, most hát látszik, hogy rutintalan vagyok, úgyhogy már is veszem le a rád. Ja, hogy ez nem rádió, megyek a másik szobába, bocsi. Tudni, én azt szerettem volna elmondani, hogy nekem nagyon hiányzott, mert a rádió volt egy olyan, hogy valami antenna probléma, és többet nem tudtam rádión hallgatni, aztán eltűnt, és most véletlenül eszembe jutott egy zseniális ötlet, kézőjel, hogy az interneten utána nézek Hakeyfei Jancsinak, és így találtam meg ma reggel, ma délelőtt Hát ez így, megy. így megy. Jól én csináltam, meg van dicsérve Mert olyan gyorsan mondta, hogy én már nem tudtam követni, de nagyon örülök hogy itt van. Én még örülök, hogy ott van viszont hallásra Alakul ez Hompola biztos azt mondaná, hogy mit akarok még, tehát akarhatnék ennél többet, hát nézzék azért akarok többet, mert telhetetlen vagyok de nyilvánvalóan, hogy mindenki telhetetlen de azért, ami itt van, az maga a csoda. Jó reggelt! Üdvözlöm! Én is nagyon örülök, hogy újra hallgathatom, és uh, egyáltalán nem véletlenül találtam önre, mert uh, én időszakonként, ugye, amíg nem volt ugye, a Q-rádió, meg a TV-rádió között, néha a Facebook oldalára rákerestem, hogy ha van valami hír, meg ilyesmi, és akkor de nem is tudom, nyáron ugye megjelent, hogy, hogy lesz a TV-rádió egyelőre, csak uh, felkelt Jancsi, és hát vártam, vámoztam vissza. A babot, Én is vártam. És, és, és utána, amikor kiderült, hogy, hogy teljes késoridőben, ugye reggel, akkor, akkor megint jó, mondjam. Azért. Hát egyébként biztos voltam benne, hogy, hogy jó, ne, ne, lesz. Jó. Azt kell, hogy mondjam, így utólag azt kell mondom, hogy nem kellett volna, hogy biztos legyen benne, ehhez kellettem. Én de ehhez sokkal inkább kellett a civil rádió, nem volt egy könnyű küzdelem egészen mások vagyunk, és nem hiszem, hogy erről hosszúan kéne beszélnem, de... Ha azt kérdezik, hogy mennyire volt a mázlist, akkor azt tudom mondani, hogy rohadtul, hogy vajon a rádió ugyanezt érzékeli, azt majd kérdezzék meg a rádiótól. Higgyék el, hogy amikor a számra veszem a klubrádiót abban a formában, ahogy ma a számra vettem, abban nekem egy tízes kálán egyesre sincs örömöm. Tényleg Gabonak Gábornak zseniális volt az a mondata, amikor azt kérdezte a Klubrádiótól, hogy náluk, náluk mennyi a szolidaritás reklám tarifája. És no, ha most el kéne mondanom, hogy pontosan mit gondolok, abban nem hiszem, hogy jó járnának, mert nem a Klubrádió van, csak a fejemben. Stay here, stay here. Kurva jó dolog rádiózni, és nagyon jó dolog egy olyan külső elemnek lenni, akinek nincs csatlakozása sehol, ahol jobban tartanak rá igényt a támogatói, mint azok a rádiók, ahol egyébként szólhatnak. Mondom én, egy rádióban. Tehát azért egy még is csak akad. 2 perc 8 másodpercünk van. És lehet, hogy a horvát hétel sok szempontból elviselhetetlen, de ahogy például most is rendelkezésre állt, és ahogy csinálta. Higgyék el, hogy ez személyesen megélni, amikor azt mondták volna nekem, hogy fiala, hogy még egy kicsit várjon, mert még valami érte az biztos, hogy nem éltem volna túl. Ma már nem mondom azt a lányomnak se, a barátnőmnek, de ugye korábban a lányomnak mondtam azt, hogy a legalább, hogy őt legalább annyira szeretem, mint a műsoromat, mert ma az élő személyek mindenféleképpen a műsorom előtt vannak, de az, hogy én felnőhettem a szüleimen kívül, és sok más emberen kívül alapvetően a műsoromnak köszönhettem a munkámnak, amely ugye alapvetően apám örökség, aki azt mondta, hogy az embernek valamit csinálnia kell, bár úgy nyilvánvaló orvos szeretett volna bellem csinálni. És még miatt levet eresztenék, van még egy percünk, és én el is köszönök. Ha nem ez volt az utolsó műsor, akkor kísérleti műsorként holnap is találkozhatnak a Kejfej Jancsiva reggel 7 óra után. Nézzék a Hírtévét hátra egyszer feltűnökben, nézzék az ATV-t hát, egyszer feltűnökben, és egyáltalán éljenek. Döröpont, fialajanos Remélem, semmi olyan félreérthető mondatot nem mondtam, amit utólag kéne kimagyaráznom. Viszont halásak!